Goddag, kære lytter og se jer i det her tilfælde Og velkommen hmm. til Game Test, Afstik nummer 50. 50 50 ja sidder tre mænd i en lille fin chat på Skype Videochat for en ganges Og øh, vi skal snakke om nyheder Og ud over mig selv, hof, hof så har jeg også min medvært Christian Holm, goddag Hey, det er mig jeg har, nok, jeg har nok set meget mere til mig End I nogensinde har brug for den her Men nu fortsætter vi I det gode spor og så har vi også en ekstra hemmelig Øh næsten, ja, ikke så hemmelig. Mært, Som sidder lige ved siden af mig Ja, ja. Og ser meget fredelig ud Goddag velkommen til Fyn Hej <laughs> Er du klar til at fortsætte vores uh, uendelige lange snak om E3? Ja og jeg var også glad for at den var uh, slut sidst Så jeg tænkte <laughs> vigtigt til at komme på lidt en gang <laughs> ah, Jeg må faktisk også indrømme Jeg ved ikke om jeg hørte det i øh, den færdige udgave, men jeg listede faktisk afsted altså sted to gange, fordi jeg skulle fortælle os. Nogle gange, <laughs> gange. Så, nogle gange så efterlod jeg lyden af en smækkende dør øh, i for komisk effekt. Andre gange nu det er det ud, fordi ja. Gange, så forstærker vi det. Er op. Smækked, ja. Det smækkede, ah! ja, Oh no. Forfærdeligt, forfærdeligt. Ja, men vi har jo øh, ting der så fortsat med at snakke om i 3. Mm -hmm. Vi kommer jo gennem tre øh, hvad de, pressekonferencer sidste gang de tre store, the big main guns Så den her gang, der tager vi bare lidt øh, Blandet I stedet for at gå dem slag, igennem Så bare tager sådan lidt blandet, hvad der bare er fede nyheder fra E3 ja. Og så blander vi det åbenbart sammen Med, øh, med nyheder fra øh, Industrien sådan efterfølgende Fordi det er lidt svært lige at øh, Skille dem med Hvorfor ikke? Ja Hvis det ikke i godt Apropos E3, ikke? Jeg ja. vidste I godt, at vi åbenbart gik glip af en nyhed, der snakkede om, at Killer Instinct til Xbox One det nu kommer til PC'en, mm. Windows 10, for at være mere specifikt, og den kommer altså til at være cross-platform play, det bliver ah. lidt øh, spændende der. Ja, mm? men jeg ved ikke, om det også bliver sådan cross by eller sådan som så det, man har låst op, ved du måske det? Jo, øh, det er endnu en gang bekræftet vi via et dejligt medie, Twitter, hvor at Dave Lang fra Mikroblød, han er øh, ude at sige, at uh, crossplay det er confirmed, så man kan spille på hver scen, og hvad end du har købt af ting og sager, øh, når du har spillet Killer Instinct på din Xbox One, det vil, øh, det vil øh, være der øh, på Windows 10-udgaven. Det er nok meget fint, at det er Microsoft, der styrer, hvordan øh, Killer Instinct var på Xbox One. Og nu kan de ligesom også smide det over på PC'en og gøre det ordentligt og integrere det bedre. Det er jo nok Windows. The power of Windows 10, må det nok være. The power. Mm -hmm. <laughs> ja. En af det andet, der nu der også kom, det var faktisk lidt Oculus Rift News. Og en af det, jeg lige bedte mærke i, det var faktisk, at de har tænkt sig at lave sådan en, øh, en store... Jeg ved ikke helt, om det er en underdel af Steam, eller om det er sådan deres helt egen store. Men mm. det vil de så sidde og godkende spil, der bliver lavet til Oculus Rift. Og det er blandt andet for, om øh, de har, deres implementation af det her VR, om det fungerer ordentligt. Altså om man bliver søssyg af det, eller om det... Ja, <laughs> bliver det vil jeg så helt, så det ja. uh, forfærdeligt. Så det er lidt sjovt, at de ligesom tager lidt moderation på, men, men jeg tænker, lidt det er en god idé, fordi det er jo sådan en ny teknologi, ikke? Og så gælder det jo om at sørge for, at der er en eller anden vis form for, for kvalitet, sådan så at de nye kunder får en god oplevelse med det og får et godt førstøvnseomtryk af teknologien Ellers så kan det jo skræmme folk væk, hvis de lige pludselig får et eller andet spil, de bare kommer til at brække over Ja, det kan det godt så. Det skete dengang jeg spillede DMC DMC, man Bite me <laughs> Det var den oplevelse jeg efter måske Ja, præcis Præcis, præcis noget jeg egentlig ikke er sådan voldsomt overrasket over, når det kommer til et lidt løse E3-nyheder, det er egentlig, at der kommer ikke til, rigtig til at være noget online support til Star Fox uh, Zero, som det hedder. Fordi det er Miyamoto, ude at sige, at uh, det har de ikke rigtig uh, nogen uh, plan om. De vil gå efter silky smooth 60 frames per second directly to you. Men ja... Uh, yeah. Så det er singlepjageren og det der dejlige Dogfighting, de fokuserer på. Ingen mm. multiplayer. De, har, de får selvfølgelig også hjælp, som vi snakkede, som jeg vidste, øh, fik skudt ind sidste gang i vores Mars E3-podcast, at de får hjælp fra Platinum Games. Så jeg ved ikke, om det også lidt er lidt af et tegn på, at Nintendo ikke rigtig kunne måske overtale Platinum til at øh, fokusere lidt på noget online, eller at det ikke var i kortene til at starte med. Det ved jeg fandme ikke, men det er godt nok lidt ærgerligt, når man endelig er over på en Nintendo-maskine, der har potentiale til at være en god online konsol Men det er den bare ikke lige nu, hvis man gik og hungrede efter noget online -star Fox. Der var faktisk en uh, ting, vi ikke kom omkring sidste gang, men det var egentlig heller ikke en del af uh, Microsofts uh, pressekonference, men det var faktisk, at uh, Xbox One har fået et nyt dashboard... Ah, lidt, på linje, lidt på linje med 360'eren, der fik et par gange opdateret dashboard. Forstået. så, så ja. hvad, er, hvad er det lige, de fokuserer på der? Er der nogle kritiske fejl, som de bliver nødt til at fikse, eller er det bare smooth sailing? Sådan de vil gå efter, efter to ting. De vil gå efter at gøre det, sådan så det kører hurtigere, mm -hmm. og så vil de gå, hvilke er ikke <laughs> fint nok, og så vil de gå efter at lave de funktioner, som folk ofte bruger, mere tilgængelige. Altså sådan at komme ja. hurtigere hen til dem. Smart. Så det lyder lækkert. Det ligner faktisk en lille smule, øh, hvad hedder det? X. Hvad, hvad var det der X, X Cross Media bare. XM. Ja, yeah, cro yeah, cross. Ja, Det media kører bars. bare på den anden vej. Nedad i stedet for. Ja. Yeah. Eller lodret, Som man nu også kalder det. Ja. Yeah. Who knows. Jeg tør faktisk ikke. nu er der så det nye uh, to board, som faktisk var blevet annonceret før, men som de viste frem for første gang. What? For Tommy er ind! Uh, <laughs> hvad, hvad er det for <laughs> noget, som du Tommy. Jamen, de bygger det over Warhammer-licensen. Kan du huske, okay. der er blevet annonceret ved et uheld, fordi de kom til at udgive den der Collector's Edition-bog om serien, hvor I de har skrevet, Hov, så, kommer der, så, der, så var der også den her entry. Og sådan, hov, jamen, det spil har jeg aldrig annonceret. Nå, oh, mm. hov. Det mindes jeg godt. Det mindes jeg godt. Men Au. det jeg tænker, det er et godt, et godt mix. For dem, at de kan de her store episke slag og så det over Warhammer-figurer Og det er selvfølgelig ikke 4 k det er det mm. Warhammer-univers Er der interesse nu hører vi lige i chatten Er der interesse for at blande Noget så awesome og Space Marines Og alt det der Warhammer Med Total War <laughs> Jamen Space Marine, det er jo k Ja, ja I know Men you get the idea Det virker ja. bare som om det er noget rigtigt voldsomt og teatralsk, der blandes med noget meget realistisk og seriøst. Ja ja, men så mister de jo, eller så, så kan de jo springe deres hæmninger, de tidligere har haft om, at det skulle være sådan nogenlunde realistisk, mm. og baseret på et eller andet sådan lidt historie-node. <laughs> Let me tell you the story of the space marines, den <laughs> Ja, mm. and then came Caesar and the space marines. Warhammer, der bliver sagt i chatten, folk de er meget øh, entusiastiske. Det, øh, det virkede. War, hvor er Warhammer 40k Total War? Jamen det, det, er vel, øh, det er vel lidt på vej. Og ja, det ser ud til, at mit spørgsmål er, om der var interesse for, for det her Warhammer Total War lignende spil. Så, øh, så er det et resounding yeah. Yep, yes, ja. Yeah. Og der, er gode der. og der fuck så so er Jeg aner ikke, hvad det betyder. Jeg <laughs> ved ikke om uh, Finn, vores uh, chat-moderator kan tyde den, men. Nej, det kan jeg heller ikke. Sorry buddy, can't help you there. Ja, det er jeg kan se også. Jeg tror, det er god det De, de har stor mulighed for at uh, lave forskellige fraktioner. Og så er der så også uh, den der seger, der kommenterer her, eller, nej, undskyld, det anden gang, der bliver kommenteret fra René, der siger, LON, ikke siden Rome har kampene været realistiske. Ja, der er tegnet fejl. Det er jo Super 2. Det er jo toppen mm. af realismen. Hmm. <laughs> Var der en energidrigt, der bliver åbnet der? Nej. Det er der i hvert fald ikke. Nej. Okay. Det er ikke det Det er ikke der, altså. Ja. Ah. Så som dværge, der primært har tunge elittropper og af taleri eller undead der har en masse billigt infrateri hmm det, det er gode ideer jeg skriv dem ned i din bog og så må du savsøle dem se. bagefter ja hvis <laughs> jeg havde lige at den de <laughs> bog her og så lige jeg skrevet en dato på os that's the way, uh, way to get rich quick ja var der nogen af jer der lagde til at uh, Project Cars 2 også blev lanceret nej under eller efter 1-3 nå no. det gjorde det og de starter faktisk også en crowdfunding-kampagne for det. Ligesom de gjorde i med 1 starter liv som crowdfunding-kampagne. Mm. Startet livet som crowdfunding. Fantastisk. Ja. Hmm. Det var meget beskyldende. Jeg tror, noget af, det, noget af det nye, de har sagt her, det er, at... Øh, det er også understøtter at man kan køre på... Hvor var det? Der stod slippery overflader. Glatte overflader. Så jeg ikke, om de fokuserer mere på offroad. Er der nogen, der snakker om Der er også billeder af noget jord. Det kan, være, det, det kan være, det. det er et F-Zero-spil. Ah, Fyn. Ah, ah. Det kan også være, det er is. <laughs> ah. det, kan det kan være. Det en is One man can dream. Så laver det træn. Årh. Oh. Be still, my heart. Hvis jeg lige må springe ind, så er der faktisk en af vores dejlige seere her, der er flittig i chatten, nemlig Kasper H., der siger, hvad er jeres tanker omkring, at det nye Batman, Batman Arkham Knight, er blevet trukket tilbage på PC På grund af at det ikke virker ordentligt Og det er sjovt du siger det Kasper H Fordi det var egentlig en af mine Lidt mere nye Eller lidt mere øh, relevante nyheder Der ikke var E3 baseret Fordi det, det var jeg rigtig overrasket over Der er mange problemer med Arkham Knight PC udgaven Og nu har Warner Bros. simpelthen sagt ah, Vi kan ikke finde ud af damage control længere Forestiller jeg mig mig Så vi må hellere tage spillene tilbage Væk fra Steam med PC udgaven, væk fra butikshylderne med PC udgaven. Så bevidst. Væk med det. Skal ikke sælge det stads. PS4, Xbox One. Go ahead. Ja. Har vi fanget den? Jamen der har været lidt, øh, lidt øh, hvad kalder man det? Aktivitet blandt fans, der ikke har været helt tilfredse med spillet åbenbart, fordi det ikke var så godt optimeret. Det var det overhovedet med det, ikke? Ja at øh, de simpelthen fik dårlig performance for deres, øh, på deres konsol øh, på deres PC'er, PC selvom de havde nye grafikkort i osv., og, mm. og burde overstige den her recommended øh, settings yeah. så kørte spillet stadig rigtig dårligt, og, man og de havde låst det til 30 frames, og selvom de fandt ud af, hvordan man kunne unlock det, så kørte det stadig meget dårligt og kørte mm. langt under 30 yep. og så deres svar i første omgang det var så jamen vi skal bare lige låge alle de her settings, så kører det jo fint ja yeah. Det er en god løsning. Okay. Og så bare lower alle de her settings, så det ser værre ud end konsoludgaverne. Det er lige det, PC-brugerne har <laughs> lyst til at få at vide. Ja, mm. men det lyder til, at de i det store det hele også, også ser på det. Altså det, det kommer selvfølgelig også ud for når de har trukket det fra markedet. Mm. Og sige, at det første ja. kom på, når det blev færdigt, altså, så kigger de vel på det. Men uh... mm. kors, kors. den er ikke så heldig, den sag. Nej. Men så kan jeg lige fjerne nyheden jo, fordi den havde jeg faktisk også. Mm. Ah, ah. Tak, Kasper H. for dit spørgsmål. Det fik vi jo lige en snak om. Eller nyhedsspoiler. <laughs> nyhedsspoiler. Åh, oh, I lytter altså flittigt, I kommer før, også gør I. Hej til Niels B. <laughs> ja, Eller hey. til Niels B. Undskyld, jeg <laughs> B. <laughs> sagde jeg lige forkert. Niels Bakke? Ja. Ja, må det være. Det er navn. Præcis. Det er et rigtigt navn. Hvem man lige finde sådan noget spændende under E3, som ikke var med i de tre store konferencer? Nu er du sidder og knoklet igennem dem i dag. Ja, jeg har også set som altså Ubisoft og EA og... Nå, du så bare hele konferencen, du læste ikke bare nyheder eller? Nej. Okay. Det er det, ja, det tog lige et par timer. Altså nogen der skibbede jeg bare igennem, fordi nogen gange var der bare sådan CGI-trailer efter CGI-trailer, og det gider jeg ikke glo på, så... Men... Okay. Ja. Men så du noget spændende? Var der et eller du lige tænker, det her vil jeg lige tage ud? Ja, jeg skal lige kigge på det Ja, jeg synes, det nye South Park virker sjovt. Ja, hvad er der egentlig med det? Ja, det, det skal bare være bedre end det sidste. Det er jo deres mål. <laughs> ja, ja. Og det, det virker det, det ikke det til... Ja, det virker det det ikke til det er Obsidian. Og det virker heller ikke til, at det er at Øh, hey, vi leger Ringenes Herre-rollespil længere. Er det ikke sådan noget superhelte tema? Det er jo, det spiller superhelte. Ja, okay. Det, ja, hvis de kan få... Det til at fungere med Softparks absurde humor, sammen med at øh, nu leger børnene superhelte og det skal vist stadig være et rollespil, eller et, et RPG, som pøblen her sidder og spiller. Så øh, hvis de kan få det til at passe sammen, så er det jo bare smooth salen. Hva, hva, hvad håber du lidt på, hvis du skulle have en lille ønskeseddel? Ja, det ved jeg egentlig ikke. Altså, jeg kan altid løse de southpacks taut selv, hvis det er måske lidt dårligere, man forventer så det stadigvæk godt. Så det er sådan... Så jeg forventer egentlig ikke. Jeg forventer bare det, man plejer at få. Så. Forstået. forstået. Så må vi håbe de der... De der, hvad er det, som man ikke engang selv tænker over, at de bare har taget sig af dem jo, så, så får man jo leveret det til døren, man ikke engang vidste, man ville have. Det er jo... Det er noget, det vidste jeg må håbe nu, hvor de nu udvikler, at de tør på at prøve talenten nogle nye chancer, eller køre den lidt anden retning, eller? Ja, ja det det, Ikke de bare går efter, men de har lavet en god formel, og så følger vi lige bare den, med ja. en ny god historie. Mm. Fordi, ja, gameplayet i, den, i det gamle var måske sådan lige simpelt nok til, at man gør at spille alt for langt, eller meget længere, end det var. Well, lad mig sige det jeg sådan, det er, er et af de få rollespil, som jeg har lyst til at anbefale til familiemedlemmer, så ja. jeg kan godt se din kritik. Det er meget begrænset, men igen. Softpark, rollespil der er simpelt. Det tror jeg klart, der er sit marked. Okay. Uh, selvom det marked er nogle fede fikasials. Hvad hedder det? Cirkusklovnen bliver vildt begejstret for GS4 4. Ja tak, siger han. Så det er jo. Okay. Så det er jo bare super, selvom jeg er rimelig sikker på, at du skrev det forkert, fordi det er jo selvfølgelig GS4 eller GF80. Gears 4, Gears 4. Jeg tror Gears faktisk, bare, det hed Geasservor. Jeg, jeg, jeg mener ikke, det hedder 4. Men der står bare Geass 4. Ja, det har han skrevet, ikke? Eller hvad? der Nej, han, eller han var, skrev Geasservor en... 4. Nå. Jamen, jeg, jeg, nå jeg, jeg tror, det er ham, jeg retter. Det hedder vist ikke 4. Jeg tror bare, det hedder Geasservor egentlig. Jeg, jeg, jeg ved ikke. <laughs> men okay, men det snakkede vi om sidste gang. Så der kan han bare lige uh, sætte sig ned og downloade en lille fin podcast på 4,5 time. Så mm -hmm. han kan lytte den igennem. Ja. Det kan betales. For lige at få det også, at snakke om det i tre minutter eller sådan noget. <laughs> ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Hmm. Vil... Hof Hof og David Hasselhoff versus Iron Mike Tyson. Hmm. Så det, ud, er meget meget... Og, det er mig og min far imod <laughs> Iron Mike Tyson, det han siger. Jep. Hvem vil vinde, siger Erik. Erik altså... Nader. Du har han vel set den der musikvideo til Nick Fury. Mhm. Har Hassan vi ikke Hoff. alle? True Survivor Ja yeah. Min far kan nogle tricks <laughs> True Survivor han, han er også glimrende med en green screen Da du viste mig hooked on and feeling Ja ja ja oh. <laughs> Ej, jeg kan ikke farme det er, at, er lidt anden det, kvalitet må man så sige Men cirka samme Det er lige. samme høje niveau Gang på gang Optaget samme lokale måske <laughs> Præcis Men du så også Bethesda så ikke Fyn? Ja jo Nå ja, Hvad synes du om det? Var det noget spil, du synes der? Ja, Doom så, så sjovt ud. <laughs> det viste de jo i en halv time eller sådan noget. Så. Ja. Men det var fedt at se på egentlig. Altså, mm. alle våben og ja, hele gameplay og sådan noget. Men det sagde jeg også selv, altså, alt det der, man skal kigge på, at det går meget hurtigt. Og... Ja. Men det virkede du... fint. Altså, for en shooter virkede det, det er interessant nok. Altså, jeg spiller ikke så meget shooter-spil, så... Mm. Ja. Det så ud som, de havde taget ved lære af det her Doom, Brutal, eller Brutal Doom mod. Ja, Det ville være hurtigt blodigt og visceral og man ligesom sig ind i den her Og kommer tilbage til det gamle Doom mm. Det er jo derfor det bare hedder Doom Ja det, det... Jamen er det egentlig et remake, reboot-agtigt Eller hvad? Jeg er så forvirret den, den, den ene podcast, så sidder jeg og snakker om et spil Så siger jeg, det er over i den genre, der er en remaster Eller det er over i den genre, der er et remake Ja. Der er bare nogle spil, hvor jeg ikke aner, hvad genren er. Eller ikke mm. genren, men hvad, hvad de ligesom vil identificere det som. Um, det kan være begge dele. Det kan være en blanding for mig at se. Okay. Jeg, ved, jeg ved virkelig ikke, hvad de lige skal forestille. Det er, ja, I Reboot, jeg tror, reimagining, remake. Ja. Ja, jeg tror egentlig, det er et nyt spil, men det er bare sådan, de vil gerne mere tilbage til det første spil. Okay, men mm -hmm. genfortæller de. Historien for det øh, første? Det, det ved jeg ikke ja. Men det er også mærkeligt, fordi træerne var jo faktisk også et reboot. Ja, yeah. det sagde de også selv. Ja, ja yeah. og det er lidt sjovt, fordi så, at de lige ved kaldte det træerne. Men det var selvfølgelig før, at der kom så meget mod i det her med reboot og alt det andet. Yeah. Crap, så man kunne gøre, hvad man ville dengang. Der var strenge regler for reboots. Mm. It's true. Yeah. It's true. <laughs> Hvem er Det er snart to, af nu er der, der blevet hyped. Rådet well, man kan spille som en kvinde, så jeg er hyped. Men det ser jo det ud godt. til at det foregår lang tid efter det første spil. Mm. Hvis man lige lægger mærke til, hvem, hvem øh, den kvindelige hovedkarakter eller den ene af hovedkaraktererne som så er en kvinde, hvem det lige kan være. Mm. Er det Barnaby? Mm. Måske. Det kan også bare være en eller anden. Lille fremmede pige på gaden, der så Corvo i det første spil og bare tænkte, ja! Yeah! Jeg vil vokset op og være ligesom ham og have superkræfter og stab folk. Mm. Det kan godt være, det kan godt være en beundrer. Vent med. Jeg afslører ingenting, men jeg synes i hvert fald, det ser spændende ud, selvom det selvfølgelig var en CGI-trailer, vi så. Mm. Og det Ja, det er ikke men var alt. Det var for... der lange, var det ikke det? Jo, og den virker heller ikke til at være alt for misvisende ud fra hvad jeg har set af gameplay fra det første. Altså, den grafiske stil er der. Mm. Æ, de viser lidt af, hvad man kan forvente, eller hvad, hvad man skal. Hvad man ligesom kan forestille sig, at der vil være i spillet som fx for <laughs> forskellige superkræfter, som jeg kalder dem. Jeg har ikke fået spillet Det sådan, at desværre, jeg kender bare til det. Ja, du har hørt om det. Ja, vi ja. har en afslutning. Og øh, vi skal også lige huske tilføje, som Erik siger, men ifølge Macintosh og Nierstarkison så er Doom 4 dårligt og umoralsk, så der kan jeg bare se finde, der er ikke noget at se frem til alligevel. Jamen, det er jo sådan det skal være. Hvem det er jo Macintosh. Turde. Det er jo det samme. Det er, det er, er... Skribent. Oh. er en skribent, man skriftforfatter. Uh, hvad mener I egentlig om deres Doom-udtalelser? Hvad mener okay, man den der med... ikke? <laughs> Vi går lige chatten igennem, men uh, så stiller jeg lige et spørgsmål. Hvad mener du med Doom-udtalelser? Jamen jeg tror, Æm... det, tror du det er det med han? Der var en ved Doom, der var, eller en af, ikke udviklerne, men en af, hvad hedder det, cheferne ved ID. Jeg vil ikke, om det er, han hensyder mm. til. Som er blevet spurgt om, jamen, hvad tænker du om de her udtalelser om, at spillet virker meget voldeligt og sådan. Oh, og så er han, okay. så er yeah. han bare sådan trukket på skuldrene. under. Mm. Yeah. Ja. Altså, det er jo det yeah. spil, Det er det også det, man skal gøre. Det jeg er. Ja. Sorry, jeg afbryder igen. Det sker live. Jeg ved oh, ikke, hvad er det? jo altid at optage sådan her, A mere eller op, Opryd ja. Hvad det <smanskyld> Jeg kan se Skype ja. hey, stop oh. it <laughs> Tak, yeah. Moderator yeah. Mm. Et af de rigtig, rigtig fede spil, jeg faktisk blev positivt overrasket over Som jeg også er lidt skeptisk for, Det var øh, det nye Ghost Recon Fordi det så Det så egentlig fedt ud Ja, yeah. det gjorde det. Man kan ud sådan en stor åben verden Det så ud til at Man kunne gøre det sammen med sine kammerater yeah. Og så var der så bare til at lave masse missioner og, og... Det, det lignede lidt GTA right. Altså ja Hvordan man bevæger sig faktisk. rundt af verdenen og sådan noget. Og det så sådan mekanisk ud som, at det, det fungerede rigtig godt. Altså, ja. Når man var inde i shooting, så så det ud som en rigtig shooter. Mm. Altså en taktisk shooter, og man kunne køre på motorcykel og ud over mærkelige terræn og det hele. Det <laughs> så, så fedt ud. Men jeg tror også jeg fik også lidt sådan en fornemmelse af, at det måske var deres nye The Division. Altså det var det ja. her... Man ved ikke helt, om det er et, egentlig er et spil, eller det er bare sådan total sminket et øh, specifikt demo som bare kun er det og så ikke andet. og så Watch Dogs. Ja. Oh the division. <laughs> tak til chatten fordi I gider at skrive sammen og være med i fællesskabet. Der er allerede øh, Nikolai allerede været ude at sige, øh, det er selvfølgelig måske en spoiler, men det er også meget spændende for chatten ligesom som snakke om det. Hvad hedder det at øh, det er øh, det er en vis person der den pige i det der 2 så kan man være med i chatten og snakke lidt om det. Spoiler og alt det der. Og øh, øh, Erik siger også, at det var det, var, øh, det rigtige, vi øh, lige fik spurgt til ved, øh, ved Doom-spillet. Så jej yeah, okay. vi er good on track. Og så bliver jeg også sammenlignet med PewDiePie. Så <laughs> det, nu bliver chatten ubehagelig, men meget fascinerende, må man sige. Åh, mange tak, Nicolaj. Jeg er langt sejre end PewDiePie. Tak, tak, tak. Det, øh, det øh, er det, jeg har Det er mig, der, om det er mig eller dig. Jeg hedder til Christian. Oh, jeg tror det er mig. Nå yeah. oh, nej, jeg vil ikke Eller det vil jeg egentlig gerne. Jeg vil have halvandet millioner. Ah. Ah. Bare hyggelig at spille det. Spil. Sige mærkelige ting, mens jeg spiller. Det gør jeg for overvejen. Jeg tjener bare ikke nogen penge på det. <laughs> hmm. Men nu var det godt nok mig selv, der, der bragt snakken væk fra Bethesda. Men jeg vil måske lige slutte af med en sidste jo. ting, jeg tænker fra Bethesda. Som mm -hmm. vi faktisk også snige en lille smule om sidste gang. Det var Fallout 4. Ja. Yeah. Du er normalt ikke så vild med øh, Bethesdas spil. Vel, Chris? Øhm... Um, nej, desværre. Uh, jeg synes, jo længere tid der går, jo dårligere forhold har jeg uh, med dem. Det er sådan et... Uh, uh, smør, uh, smørbrød... Nej, hvad fanden er det nu? Hvedebrødsdagene, de er hurtigt over med, med, med deres uh, rollespil. Hvad? Nå, undskyld. Jeg følger med i chatten. Øh, uh, uh, der, der er masser af moderate her skal side, så, uh, så, så synes jeg bare, at uh, de har så meget potentiale. Og de kan også godt, uh, de er også dygtige på nogle områder, når det kommer til RPG-spillet. Uh, uh, det kan Peter Wurz især snakke en masse om. Men jeg synes bare, at de, det, det er meget nemt at se, hvor de fejler. For eksempel i Fallout 3 og Fallout New Vegas-situationen. Måske bliver Fallout 4 bedre, end jeg tror, men jeg har ikke de øh, store forhåbninger, og jeg tror ikke rigtig, at jeg kommer til at spille det på release. Måske når Game of the Year Edition kommer, eller der er mange mods. Men, men... det er tid til det <laughs> første Fallout, ja, Fallout 3. Bless you? Det var rigtig godt. Hvad det, det er net delt det? det er bare sådan øh, alle okay, English var ikke så vildt, men øh, <laughs> det var da meget sjovt. Og den der Point... Hvad var den anden hed? Point Lookout. Point Lookout, look ja. Ja. Yeah. Oh boy. Exciting. Jeg elsker smør og <laughs> hey. nu, nu blev jeg lige kort uh, op i chatten, mens du så har snakket, fordi de skrev yeah, lidt det, nogle mærkelige ting. Det, det er så spændende, det er live. Det er live <laughs> det er <en> dejlig <laughs> Altså jeg kan afsløre, at hvis der er en, der bruger udtrykket som dig med mikrofonen til at... Hvad kalder man det? Til at pinpoint en af os, så er det lidt omsomst, fordi vi er alle sammen med mikrofonen. Jeg Ja, så men du kan kun se min reformer, han sidder der. Så. Jeg ved ikke, der var en, der beskyldede mig for at være for arisk til at være PewDiePie, men PewDiePie mm havde -hmm. den da også temmelig arisk, jeg vil jeg våge på at stå. Nå, det er lige meget. Nu skal vi snakke med min PewDiePie. Øhm, men jeg vil så ikke egentlig sige, altså Fallout, nu, nu er jeg glad nok for, for Bethesda's spil. Ja. Øh, selvom, jeg synes, Fallout, er Fallout 3 faktisk er bedre end de fleste af deres øh, eller Skål-spil. Det synes jeg Men... Jeg synes faktisk de, de fokuserede på nogle rigtig vigtige ting og rigtig gode ting i den her fire præsentation, fordi de fokuserede på det her med kostemages øh, ens ting. Altså våben, man kunne bygge fort og sådan noget, og så det her med at lege rundt i verden, med at man kunne bygge, øh, ja, man kunne bygge fort, og man kunne bygge shelters, og man kunne lave sådan karavaner imellem forskellige ting og sådan handle på den måde. Og sådan. Mm, mm. Altså man kunne leje lidt med den åbne verden. Ja. Det synes jeg var, var fedt nok. Men jeg kan ikke lide det i Boston. Er det ikke fint nok med et nyt på at være? Tænker jeg. I guess. Ja, oh, tænker yes. også. Alle har foregået på vestkysten, undtagen træerne, siger René. Okay, og jeg ved, hvordan også... han uh, har styr på det, så jeg stoler på, hvad han siger. Mhm, mm mhm. Mm Der er sådan en... Trust uh, you, for, uh, <laughs> he You can see it in his eyes. Ja, yeah, I don't lie, man. Nope. <laughs> <Ever>. <laughs> øhm, hvad siger I til nyheden om Starbreeze? De laver deres eget vr headset? Hmm. Fik I det med fra E3? Den, okay. den fik jeg godt nok ikke lige med de fremviste Hvad er det for det, et valg? Jamen De fremviste det sammen med, sammen med deres Walking Dead spil, som de har på vej mm -hmm. Som jeg ikke ved så vildt meget om endnu Men det, det de går efter med deres headset her, det er at de vil lave øh, Hvad kalder man det? Premium-Headsettet Så det er sådan, der er ekstra lang skærm ind i, i brillen der, så man kan få sådan en rigtig peripheral vision af det hele mm -hmm have opløsning på, eller man kan se en grad øh, i grader kan man se 110 grader det er rimeligt meget og opløsningen hedder så 5120 gange 1440 oh my God. så den er altså virkelig, virkelig bred 8K og det er, ja. det er to <laughs> skærm af 5,5 tomme Der er wow. i de briller her så. det er rimelig imponerende må jeg sige men så fordi de laver sådan et premium headset Så går det også ud for Det er ikke pris endnu Men jeg går ud for det Det er Money money <laughs> mm -hmm. Kan I mærke den derude? Mm, de sidder og knubber deres dejlige fingre Som snart bliver fyldt med penge <laughs> <laughs> Ja hvis der er mange der køber det mm -hmm. Nu må vi jo se Er du elite nok til at eje sådan et headset måske? Det er lidt det samme Jeg var overrasket over hvor dyr den elite controller var Det er ikke for mig Det er ikke for pøbelen du er ikke lige det, nok, det som en en headset. Plan. Nej, jeg er ikke lige nok. Jeg kan ikke holde til uh, de der headsets heller. Og du siger også, det er premium, så... Wow, wow. Endnu... Endnu en lille finurlig ting, som lille mig må undvære. Og hvor det er hårdt at være i industrien. Ej, altså. Alle de nørdede legetøj, man går glip af. Det er jo lidt. Wow, wow. Har I forresten hørt, at Xbox One uh, backwards... kom. Spatability, det bliver lidt mere uddybet, når, når det kommer til Xbox 360'en, fordi, hvis I husker rigtigt, så var der jo en masse DLC til alle mulige spil på din Xbox 360, så hvis udgiveren, eller hvad hedder det, ja, hvis udgiveren tillader det, så øh, vil DLC'et til et Xbox 360-spil blive støttet på Xbox One, så... Det er jo meget fint, hvis man nu tænker, at en dag, så kan det være det dejlige Red Dead Redemption, som vidste det, brugerne derude aller, allerhelst vil have, der bliver bagud kompatibelt fra Xbox One til Xbox 360. Hvis nu, at man gerne vil spille noget DLC til det, så og så rockstar de lige tillader det, jamen så kører det jo bare smooth Den havde jeg ikke lige set komme, men så igen, jeg er heller ikke lige alt for god til at tænke alle detaljerne igennem, når det kommer til... Microsoft-side, fordi jeg er ikke så vant til at bruge deres konsoller. Ja, altså, sidste gang jeg brugte en konsol det var overhovedet som ven for lang tid siden, så... var du lånt dig også engang en konsol, kan jeg huske? Da du skulle anmelde Teenage Mut Ninja Turtles? det, hedder med? Out of the Shell, eller? Out of the Shell... Danger of the Use. Det er fejligt. Oh Og en sjov historie. Ah det den var sjov. Uh, uh, <laughs> det er noget ah, det, det er så dumt at sige så sjov historie Fordi det er ikke sjovt Men jeg kom i tanke om min historie med Hvad hedder det At da jeg skulle have lånt den der maskine hmm. Fra Game øh, GameTest redaktionen Så tog jeg den med hjem Nu sidde med den og alt det der Og så tænkte jeg at Så skulle jeg i gang med noget Teenage Mutant Ninja Turtles på en Xbox 360 maskine oh, En fag ny verden og så åbner jeg maskinen op, øh, tager se det drevet ud, og så er der en... Hvad fanden er det nu, det hedder? Jo, Sacred 3. Åh, oh, klassisk. Det forfærdelige spil, det var i maskinen. Det følger med alle... Øh, ja. <laughs> det får man <med> altid <laughs> med en 3 når du låner af folk. Så ligger det bare i. Forfærdeligt. Det, det var noget af en overraskelse, så, så skulle jeg lige skifte mellem det, og så... <laughs> det Dangerous det er, of er so use. dangers of the house det var meget farligt. Og så bytter omvendt så tænkte nu. Sådan mig tre terrasser her, det må jeg have. Åh hvorfor gik jeg tilbage til at kigge på chatten? Det er det, er, det er crazy. Jeg bliver spurgt om jeg kan deep-frode min mikrofon. Det er sådan altså hvad fanden er det for et spørgsmål? Jeg har prøvet mange gange. Jeg kan det ikke. Hvad fanden? Det kræver øh, mere en almindelig ja, øvelse at kunne sådan noget. Hva, hvad med andre? sige <laughs> out of the shell, lyder som øh, homoerotisk fanfic. Well, Erik, det kan være en Det er ikke øh, ud af skabet, det er ud af... Ja, yeah, the shell. Jeg ved det ikke. Cowabunker! Hvad er der andre spil, I lige tænker på, der var fede ved E3? Mm. Well, det, var, det var rimelig overraskende, at, øh, at Square Enix kom ud og siger, at vi arbejder på et nyt øh, Nier-spil. Mm. Det her underlige spin-off fra øh, Dragon guard serien Så kommer der nu et øh, nyt Nier... Jeg ved det ikke helt, om det har fået en titel endnu. Hvad sker der, Hoff? Hvor jeg, sad vi? Lige, jeg sad lige pludselig med en kuglepænsten. Jeg fandt laver mig den. Uh, uh. Få den væk. <laughs> mm. Jeg kan ikke øh, holde øje med alle de her notes, jeg skal skrive i min hånd. <laughs> ja. I hvert fald, så, kan, jeg, så kan I alle sammen skrive ned, at der kommer åbenbart et nyt Nier-spil til PS4'eren. Og... Square Enix laver det i samarbejde med Platinum Games! det. Oh, oh, fantastisk! Fint. Nej, det var overhovedet ikke dem, der lavede Edda'en, faktisk. Med mindre, altså meget, meget fejl, så... Mener jeg bare, at det var et studie hos Square Enix? Det var jeg faktisk... Ja, jeg, jeg tjekker også lige her. Det var... Det var... Cavia... Som... Gik bankrot i 2010. Okay. Det, det er jo ærgerligt. Men øh, Måske? Ja. Det, det kan være, at der, der er nogle entusiaster hos øh, Platinum Games, der skal lave endnu et character action, hvis I kan huske den der selv fra vores øh, intro. Hvis I så godt med der. I hvert fald så ser jeg meget frem til det, fordi øh, jeg mangler stadigvæk at få, få fat på Nier. Det er af de der spil, der er være rimelig sjældne på Amazon og Ebay, øh, hvis man skal have det i god stand. Så so please, Square Enix Cake Nia, det var en niche-titel Men dem, der kunne lide det, de var meget glade for det Så... Smid det ud på gaden igen, så er vi klar til det nye Nia Prøv at du køber tre. det, og så bare finde noget det lort Eller du finder noget, du ikke kan lide Så har du spillet så penge. jeg i det mindste prøvet det Jeg synes, det en er noget okay, interessant der er med, at spille. Så... ja... Jeg er klar over, hvor mange penge jeg har spildt oh. <laughs> Altså, jeg har købt Battlefield 3 har du da? 3 vil jeg så sige, det er okay. Igen, hvedebrødsdagene. Baldfjell 4. Hmm... er Virker det endnu? Om det virker nu, mener du? Ja. <laughs> yeah. Endnu. Ja, okay. I don't fix it. So. <laughs> nu står der lige i chatten det, det spil, jeg skulle, jeg skulle til at nævne. Som jeg synes også så sjovt ud. Det var Unravel. Det der svenske uh -oh. spil, hvor man var den der lille ja. garnfigur, gar oh. og så ja. hoppede man bare rundt. Det virker meget simpelt, men det så... Simpelthen så nullet ud, så... Please, please, tag imod ja, mit spil. <laughs> Ej, jeg havde godt nok ondt ham. Han så godt nok bange ud. Men jeg synes, det var, det var fedt, altså, fordi det var... Ja, det synes ham, der havde stået og... Altså, det var ham, der havde lavet det, ikke? Og så står ja. han der på scenen, og... Rigtig nervøs. Eller også de fundet på en meget sjov historie, men jeg tror nu, det er rigtigt. <laughs> <laughs> men jeg ja, så står han der på scenen, og virker sådan rigtig, rigtig nervøs, og sådan... Men jeg ja. vil også rigtig gerne fortælle om sit spil her, og den historie, hvordan han fandt på at lave det spil. Mm. Så... Det var det de momenter der ligesom ved EA, Det var i også. Uh, yeah. Ja. det var af de momenter vi i der sådan virkede sådan mest oprigtigt på en eller anden måde. Og så stod man bare. Ja, det er rigtigt. Men du ikke der af ham fordi han står var så nervøs. Mm. Og det er sjældent man har den følelse ved IA. Meget sjældent. Jeg synes det så sjovt ud. Altså jeg, mm. tror, altså, jeg tror, godt, jeg tror tænke mig kunne tænke mig at prøve det. Altså jeg tror også min kone kunne tænke sig at prøve det, det i hvert fald. <laughs> det ser så smukt ud. Ja det kaldes. Det kan man ikke komme uden om. En lille opdatering i chatten her. Hvad tænker I om Cuphead? Altså, udover at det så smukt ud, siger Kasper H. Og Kasper H. tilføjer også, at Ballfield 4, det virker stadig, så det er ikke gået i stykker igen. Jeg kan også <laughs> ja, da, se. Men, det var derfor, du, fordi du lagde trykket på den måde, da du sagde sætningen, så det lød som, om det stadigvæk virkede. Men du mente, ja. virker det nu efterhånden, ikke også? Mhm. Mm mm -hmm. ja, men yes. det virker nu efterhånden. Og det virker også stadigvæk. Ja. Yeah. <laughs> Så hvad med det der Cuphead, virker idéen hos jer, fordi Kasper snakkede meget om, at det så super smukt ud og mindede om de LL-gamle Disney-tegninger og tegnefilm fra 30-40'erne. Så jeg må ærligt indrømme, jeg har ikke den store idé om, hvordan det ser ud på gameplay-fronten. Altså bliver det en cute, platformer med rigtig, rigtig gode mellemsekvenser. I den grafiske stil. Men det, det lyder til, at de vil lave det sådan lidt hardcore-platformer. Så det skulle vist være rimelig svært. Du, du falder ned fra platformen en gang, så krakalerer du. Og en i uh -huh. stykker. Yeah. Oh no, my bread sticks. <laughs> Men det var måske et de spil, som Fynd han missede. For det var en del af det der sammenkogte indie-trailer til Microsofts yeah. presskonference. Så... Ja, det kunne vi skal godt lige have lidt mere tid på Men det var lige præcis Cuphead, hvor der et spil, der var rigtig mange, der snakkede om Også inden, faktisk Så de må have annonceret det før Ja Men jeg synes, det ser godt ud well, der? Det, det, kan godt, det, det kan godt ske, at der er noget, der flyver lidt under Og oh, no. der er 3 Eller over vores huder Generelt Ja Det kan jeg også sagtens være hvad med den nye Need for Speed-spil ved øh, EA? Hvad tænker I om det? Nu fik vi lige set det for første gang Ja yeah. Oh boy Jeg vil rigtig gerne kunne lide det Det virker som om de blander alt det fjollede og alt det spændende ved Need for Speed-spillene der kan være Men altid online DRM Jeg har dårlig internet. Hvis jeg kommer til at lyde som en robot på et tidspunkt, så er det derfor, jeg gider... Du spiller lige for Speed. Ja, ja, præcis, fordi jeg sidder og spiller lige for Speed lige nu. På min Gameboy. Der findes faktisk en Need for speed Titel til Gameboy, er det ikke det? Det mener jeg. Jo, jeg havde oh. faktisk også Need Speed Most Wanted PSP-udgaven. Det var lidt crazy. Jeg skal finde min PSP-spil. Men i hvert fald, så er jeg rigtig irriteret over, at et så lovende spil... Det kan blive ødelagt. sådan altså en simpel ting, der kan betyde rigtig meget det lange løb. Fordi, jo jo, det kan godt være, at jeg er connected og det er fint, og de så sørger for, at der er ikke er nogen, der piratkopierer det. Men hvis jeg en aften har overbelastet internet, og jeg rigtig gerne vil spille det, så jeg har betalt for det. Jeg vil gerne spille det, selv hvis jeg spiller single player. Så skal jeg stadigvæk være online og sætte på, at mit internet er godt nok, til at lige kan komme rundt om hjørnet i den sidste omgang af race. Nej, tak. Det, er så, det er så spændende ja. ud. Det gjorde det. Det er så rigtig niftigt ud og poleret Og der var... Øh, der var real... Øh, hvad er det? Real action. Nej, real time. Øh, hvad er det nu? Live action. Live action. Ligesom det her. Ah, live action uh, cutscenes. Med øh, forskellige skuespillere, der er rundt i et værksted. Men i virkeligheden, så var bare en kæmpe green screen, fordi der er en en computer lavede bil bagved dem, så det er jo så godt. Det er jo så godt. Ja. Men jeg, jeg synes, det er fedt at, at begynde at bygge videre på... Hvad hedder det? Det er den her Underground-serie. Som det virker som, de ved, det er den, de tager op. Selvom den bare hedder Need for Speed. Mm -hmm. yeah. Det er ligesom det der, hvor... Jeg synes, den... toppede. For mig i hvert fald. Yeah. På nær helt i starten, måske, i serien. Og så blev det også gode der med Hot Pursuit og Most Wanted, synes jeg også, kunne jeg også godt lide, men ellers synes jeg for det meste, at det har været rimelig skidt. Mm -hmm. Men selvfølgelig så gameplay. Åh oh, ja. oh, nej, det så ringet ud. <laughs> oh. Jeg synes, jeg, ikke, altså, jeg er med på en lille speed, det skal være sådan et arcade, og mm -hmm. jeg synes siden, ja okay, udover de serier, de nævnte, synes jeg altid, at deres styring har ramt meget ved siden af. Åh. Oh. Bare man man skød lidt for meget rundt. Jeg synes, øh, det gamle, det går mig godt nok at sige, det gamle uh, Underground, men jeg synes, det ramte lige et eller andet med, at de lige var perfekt på den måde, man lige skøjtede rundt i svingene sådan, øh, lige med bagenden og det hele. Og det var nok bare, fordi den lige passede til, at jeg var god til den. Men, øh. <laughs> og så så jeg den her, jeg synes bare, det så alt for, det så, man skød alt for meget rundt, og kameraet, brydde mig heller om, det var så lavt, og sådan oh, yes, kom ud siden af en bil, det, mens man drejede sådan. og så Det så bare ud som, ja, bilen sad fast på vejen, og så dræger man sådan lidt rundt, sådan lidt Ridge Racer-agtig yeah. noget. Ridge Racer! ja Det synes jeg ikke så særlig godt ud. jo Så min hype, den er lidt død for det spil. Og, oh. Men ligesom jeg sagde sidste da vi snakker om det, det er også den forkerte udvikler. Altså Black Box, det er der, man laver de dårlige linjer for speedspil. eller Ghost Games, eller hvad fanden de nu hedder. Hvor er de anden? Ja, jeg ved det ikke. Ja. Og, Og øh, jeg... René, han er flittig i chatten. Han <laughs> snakker lidt om platformspil. Livet er ja. i mine øjne for kort til platformspil. Vi burde være kommet videre. Åh, oh, René. Prøv at spille Shovel Knight. Prøv at <laughs> uh, Han spørger også lige hurtigt et spørgsmål til os og chatten. Han kan jo bare chime in. Ja. Blev Star Wars Battlefront nævnt på E3, eller er det en gammel nyhed? E3. Ja, René. Det blev nævnt oh. og, og vist. Ja. ja. Det var det nye, ikke? Jo, minutter, øh, jeg Star Wars Battlefront, sige. jo, det er nye. Brugte de 20 minutter på det, eller sådan noget? Det blev vist to gange. Ja. Mm. En gang multiplayer, en anden gang op mod øh, computerstyret infanteri. Som man siger. Eller som jeg siger, fordi jeg ikke kan finde noget at snakke. Wow. Var du øh, vild med det, Fyn? Mm. Mm. Ja, det, det så ud som altid, så. Det var Star Wars. Yeah. Øh, det minder <laughs> om Star Wars, det minder om Battlefield. Så. Yeah. What can you do? Jeg blev faktisk lidt hyped under e, e, e, e, EA's pressekonference. Åh, det kunne lade sig gøre, hva'? Ja, det kunne e -E. godt lade sig gøre. Det var ellers ikke vildt god, men... Og det var også sådan en CGI-trailer, men de starter jo lige med Mass Effect Andromeda. Ah, ja. Yeah. Der blev det der men, hm. men ja, nu kan jeg ikke huske det. Var det Shepard igen? Det var det vel ikke? Det satte jeg på, at det ikke var... der var, øh, Hovedkarakteren havde jo en hadmet øh, på, så... Mm. Ja, altså jeg håber på, det nye. Men det der var fedt, det var, at nu tager de over til en ny galakse og så ja, selvfølgelig en ny historie. Altså det er mm. ret rigtig fedt univers, og jeg, jeg er glad ved den beslutning ved, at de ikke bare fortsætter historien på de andre. sådan Men jeg kan godt fortælle mange historier i samme univers, uden at skulle kede det alle for meget sammen med de andre spil. Ligesom de kan stå for sig selv. Ja, yeah, Dark Souls. I'm just saying. Ja, ja, men der just var også tre Mars Effect-spil, ikke? Nu må du lige... Så so, <laughs> næste gang. Efter Cry. Dark Souls 3, der kommer der Dark Souls Andromeda. Oh. So good. It will happen. Ja, yeah. jeg glæder mig fandme til. Det gør jeg sgu. <laughs> uh -huh. Hvad tænker I ved... Åh, fynd. Hvad? Nu er det nok hmm. den eneste, jeg kender, som rent faktisk blev hyped under i 3 da de viste den her cavalcade af sportsspil der er nogle der er kendt der sagde bare åh nej hvorfor skal vi så lang tid på det men du ja, normal overhovedet Lyst? ikke ikke nej det sagde jeg også sidste gang det er jo bare kedeligt. de forandret jo spillet næsten ikke så der er jo ikke noget at se på så jeg behøver ikke at bruge meget tid på at fortælle det er næsten samme spil igen i år mm. ja okay altså jeg tror hvis... altså, det er tit hvis man spiller det så, så tager det til 10 ti minutter så har man fundet ud af hvad der er nyt og det er det Altså, så spiller man bare Ligesom sidste år ja. Så kan man lige skal spille Madden 2015 øh, Eller 2005 Som du sagde sidst Var det ikke? Ja Ja Præcis <laughs> Der kan man bare se Altså jeg spiller stadigvæk Helst Madden 2011 oh. Det synes jeg stadigvæk Er sådan det bedste Af de, de nye år Mhm mm Alright Forstået forstået Selvom Arh. jeg det har... Ja Det er ligesom Jeg er rigtig glad for Black Ops 2 måske Det kan man jo sammenligne lidt med det Yeah. Jeg kunne også godt lide det line line-up, de havde dengang derovre mm -hmm. Oh Black Ops 2 Det var rimelig cool Michael Rooker var med i det spil, det var jeg glad ved Gå og snakke til... Øhm... Jon Yandu <laughs> som Nu ser du bare en Yeah, jeg har tjekket IMDB <laughs> Se på mig Åh, oh, det er godt Nikolaj Kan jeg bekræfte, det var ikke Shepard Shepherd i uh, amateur Mass Effect. Uh, hvad var det, det hed? Amateur, uh, um, amateur. Hvad? Mass Effect. Andromeda. Nye... Andromeda. Andromeda. Andromeda. Det var meget tæt på. <laughs> er det ikke uh, er det ikke den nærliggende det mest den den anden galakse der tilsporres er det ikke Andromeda galakse? Uh, maybe. Du er nu ja. en naturvidenskab. Nud en naturvidenskaber. Nu må du, Nej. du må vide det. Nej, jeg ja, Det samfundssprogelig. Det har du fundet. Uh, yeah. Ja, men det er biologi, så er det ikke sådan... Shh. det er lige meget. You know science, my friend. Ja, uh, uh, calculus 1 og sådan noget, uh. <laughs> Kan du ikke lige bevise om det er den der på? Okay, Nikolaj Balle, han afkræfter lige min frygt om, at han siger, det ikke er Shepard. Det var det, jeg, jeg sagde! Shepard. Nå, du sagde det lige før. It's live, ladies and gentlemen Det, det klipper vi ud <laughs> <laughs> We'll do it live Skål have gjort det live Hva, Just Cause 3, det blev også lige øh, annonceret og øh, vist frem Det har været annonceret længe men... Det blev vist frem, så godt Det goddammit jeg, jeg, jeg sagde det. ikke, jeg sagde, når det blev annonceret nu. Jeg sagde bare, at det blev annonceret engang oh, Okay, det blev okay. vist frem Så <laughs> so, so uspecifikt du er Ja, det er veldig godt Hva, Hvad tænker I om det? Er det noget, I ser frem til? Kan I lige Just Cause? Nej. Jeg vil rigtig gerne kunne lide det. Jamen, hvordan, hvordan kan man ikke uh, beundre et spil, hvor at, uh, man kan, ja, uh, yeah, stort set alt, men blandt andet også hoppe ud fra en jeep og rappel... Eller uh, hoppe ud fra et fly og rappel ned til jorden igen på en gammel dame. Altså, det, det er fantastisk. <laughs> jeg har hørt... Uh, jeg har jeg hørt... Uh, Ja, yeah, Jeg har hørt mange gode ting om Just Cause 2 Selvom I det her miljø vi er i Ved GameTest man godt kan blive lidt Bitter omkring alt det her øh, Hvad der er populært øh, på YouTube I fuck Der er mange Just Cause Oh my god funny moments Just Cause 2 YouTube videoer Men øh, når det så er sagt Hvis jeg isolerer mig Og sætter man ned og spiller det Så tror jeg jeg er lidt morbar. Okay Og det det kan også være nødvendigt nogle gange. Du er ikke så bitter endnu, så du bliver sur over, når der er et spiller for dig til at dig. Nej, ikke helt nu. <laughs> okay. Du har ung endnu. Det er det. <laughs> Yngste på gametest. You better know it. Og øh, der bliver spurgt øh, fra Erik, det kan være, at du ved det find for man superkræfter af sprøjtende planter eller bestrålede dyr? Øhm, ja, i biologi, ligesom i alle andre naturvidenskaber, kan man selvfølgelig ikke bevise noget. Men jeg kan hmm. nok med ret store sandsynligheder sige, at nej, det får man ikke. Nå. er Downer <laughs> herover, mand. Er det ved at sige? Satan. Nå, men der har du de svar i, ikke. Om det så var det fristillende eller ej, det... Jeg ved heller ikke, om well. det er bestrullede dyr. Er det, når man kan bite af dem, eller når man spiser dem? Pick one. <laughs> ja. Det er hvad, du finder mest, øh, hvad du finder mest interessant, bare, bare gør det. Oh, du, øh, du var meget dygtig, hof. Du nåede lige at få namedroppet Black Ops 2, som jo er med i Call of Duty-serien. Fordi der var jo faktisk en lidt løs nyhed, eller måske ikke løs nyhed, det var bare en de lige øh, interessante nyheder, jeg lige fandt her efter i 3 øh, med, at Call of Duty Advanced Warfare, de kan ikke bringe flere øh, DLC-våben ud til det spil, ...på de gamle maskiner. Okay. De er altså nået en ø, hård memory limit, altså RAM... ...når det kommer til Xbox 360 og PS3-udgaven af Advanced Warfare. Wow, wow. Jeg har taget så meget afstand fra, fra DLC og alt det, der er til Call of Duty-spillene. Jeg ved godt, det er meget underligt, hvis man faktisk spiller dem. Så skal man jo også holde lidt øje med det der DLC. Men jeg synes, det er lidt så da jeg læser om det her, så er jeg lidt overrasket over, at det kunne give bagslag for dem, fordi de er jo begyndt at gå videre med det der med at sælge nye våben med i Map Packs og lignende. Men det ja. kan de ikke længere på de gamle maskiner. Nej. Nej. Nej. Var, det, var det noget, du så komme, hva'? Old boy. Er det mig? Ja. Er det var du snakker til, unge mand? Ja. <laughs> Nej. Jeg har også kun den første DLC-pakke til, til Advanced Warfare. På Xbox One. Ja, så jeg kan ja. godt potentielt få alle våben. Eller jeg kan møde alle våben nu, i under battlefield, men jeg har dem ikke selv. mindre jeg skyder en, og så tager hans våben. Oh. Og det skal tit, Jeg skyder tit andre folk, og tager deres våben. Ah ja. Så. Dejligt. Their cold dead hands, mm -hmm. som man siger. Som de siger, ja. Over i USA. Men jeg ved ikke, ja, var det ikke, muligheder. egentlig ikke Black Ops 2, der startede med at tage DLC-våben med? Var det ikke dem der, dem, der tog den der hybrid mellem en SMG og en Assault Rifle med? Det tror jeg, det var. Jo, fordi der var vist ikke DLC-våben i Modern Warfare 3. Nej, det mener jeg ikke. Nej. Black Ops 2, it is. Så kan vi vide, om deres, der kommer nok også DLC-våben med i pakkerne til Black Ops 3, tænker jeg. Så det kan også godt være, at de rammer ind i samme limit... Eller de måske tager yeah. det for den på forhånd. Altså. De har jo også været ude at sige, hvilket jeg var lidt overrasket over, at, det, at Black Ops 3 kommer til de nye maskiner, selvom man havde troet, at nu ville de tage springet, efter at Varens Warfare var lidt en blanding. Det så øh, imponerende ud, og, og den nye teknologi, de snakker om, og de nye maskiner, de ville gøre brug af, men stadigvæk, det, det var til de gamle maskiner. Black Ops 3, samme situation. Well, så må vi i hvert fald håbe med det her problem, vi lige har snakket om, at de kan komme uden om det. Bare, bare putte noget mere RAM i. Kan de ikke sælge noget RAM sammen jo. med DLC-pakkerne? <laughs> Nede gamle maskiner der. Ja. Hvis du køber, køber DLC-pakke 3, så får du lige uh, 24 MB ekstra RAM af. Ja, yeah. og uh, those good the days. Dengang i de gamle, gode gamle dage med elgamle computer og sådan. du skal... 512 megabyte RAM for at spille der at spille. Oh! Det er uhørt. Det er ja. uhørt. Ikke kun en af mine kammerater, der har en så god computer. Ja, Alex. Ja. Eller købt den der udvidelse til den 1064, måske. Ja. ja det, det kan man også den. gøre. Det er også en RAM-expansion? Jo. Uh. Lige oppe i. Ikke også fyn? Eller ned i. <laughs> kan selvfølgelig bare have stået den liggende på hovedet, så går den op i. Ja. Det kommer ind på, hvordan man vender og drejer den. Ja, yeah, sådan er det jo Ja, det er, det er <laughs> <laughs> Ah, ja yeah. What are we even talking about? Jeg har no idea anymore <laughs> Jeg synes faktisk lige Det er jo 6, kan vi måske lige snakke om Eller 6 Var nu er der så gameplay for det? Det gjorde jeg faktisk uh, Jeg var ikke helt sikker på, om det var til Square Enix konferencen Fordi den har jeg slet ikke fået set Der er simpelthen uh, Jeg blev lidt midt af konferencer til E3 Så jeg har hørt sådan uh, Løst om de resterende konferencer. Men, Fyn, der var vel egentlig ikke rigtig noget Deus Ex gameplay til konferencen. Var der? Mm, nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg har set nej. det, men jeg har ikke skrevet det op, så det... det <laughs> for det meste skrev jeg har for det meste ikke skrevet det op, fordi det var CGI, nej. så jeg har jeg ikke skrevet det, op. Okay. okay. Jeg tror, det var kun CGI. Men jeg, der var i hvert fald... Øh, en... Det var i hvert fald et billede af det, men jeg kan ikke huske, hvor det var... Jeg tror ikke, det var gameplay. Nej. Men øh, Ja, jeg ved ikke lige, hvordan de lige øh, tænkte, at det var en god idé at planlægge det her. men efter E3, eller under E3, så valgte de i hvert fald lige at smide en 25 minutter lang gameplay-video op af det nye Deus 6 Så det er jo rimelig crazy, og det kan man jo give sig i kast med at se der, og ja, det kan jeg i hvert fald klart anbefale, fordi jeg er rigtig spændt på det. Det kan godt være, at det ikke ser sådan ud. Men det er jeg. Jeg synes, de ændringer, de ser ud til at lave, er for det bedre, og selvfølgelig så understregede de også, da de sneg sig igennem spillet og tog som guys and gals øh, out. De, det var på øh, max health og guard mode, og de havde masser af energy, så de kunne være usynlige i lang tid og sådan noget, men stadigvæk, jeg synes, det ser meget interessant ud i forhold til stealth action gameplayet, og selvfølgelig så var de også rigtig, rigtig gode til øh, samtalerne og karaktererne, for det meste i det første Deus Ex -Humans, Human Revolution, som også kunne ses som et slags reboot for den her serie. Så Mankind Divided to thumbs her herfra. Især fordi man kan tage sin fist, og så lige kommer nogle små dinge ud, så kan man stun nogle dudes. Kan man også gå ud og slå sådan NPC ned ud gaden lige sådan en kvinde? Eller mand? eller så skal være skal en kvinde, selvfølgelig Årh, Og måske en mod Ej, okay. øh, de, de virker stadig til at have melee attacks Som kontekstuelt øh, øh, action Så det er ikke sådan noget med, at du kan equip dine fists Og så bare gå ind og punch løs Du skal simpelthen op til en Og så activate Så er du færdig okay. Og så er din modstander færdig på gulv Kommer ikke videre men det så også super fedt ud, når man lige hen og nakkede en eller anden Pff. Det gjorde det skam. Det gjorde det, skam. Den gode gamle lige uh, prik på skulderen. Hå? Og så lige, mm. lige knytte den. Jeg ved ikke, jeg får et eller andet random spørgsmål om, hvem, hvem jeg bedst kunne lide for uh, uh, WWF Attitude Error. Mm. det er et godt spørgsmål. Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg ved ikke hvorfor jeg får det. Måske fordi, Nej. jeg ved det ikke. Men jeg, jeg, jeg så ikke rigtig wrestling dengang, må Jeg så det faktisk tidligere. Og så stoppede jeg med at se det mm -hmm. så. Men er det man lige foreslår han, han skriver lige Stone Cold Shawn Michaels, sådan nok Stone Cold i hvert fald well, Så ved I det mm. Jeg ville at jeg vidste hvem de var Ja, yeah. ligesom <laughs> her Der var ikke så dig som wrestling Desværre, jeg har Nej, hørt at det var fake Ikke, ikke særlig så. meget <laughs> <Yeah>. <laughs> Jeg sprang over Det passer ikke It's still real to me, damn it <laughs> Har I set uh, nyheder fra dem der... Jeg tror det hedder Don't Not. Eller Don't... Don't Not. Don't dem, der har lavet uh... Life is Strange. Jep. De har nemlig en ny øh, serie på vej, eller en ny titel, der hedder Vampire. Oh. Som er sådan en... Jeg går ud for, at der er sæt at altså vending Det er kun sådan en... Det er, ikke, det er ikke CGI, tror jeg, men... Det, det er en koncept-trailer. Ja, lige præcis. Det svarer lidt til en CGI-trailer, men den er ikke lavet CGI. Det er lavet sådan noget. Nej. Jeg ved det ikke. Grafik. Something. Hvor man... Åbenbart <laughs> er en vampyr i, i London, eller sådan. Jeg ved ikke rigtigt, om det foregår tilbage i tiden, eller i vores tid, men den ser ud til at være inspireret af øh, sådan noget victoriansk London. Ja, yeah. noget den du? Men de har nu også snakket om, at øh, de gerne vil lave en anden sæson på Life is Strange, men i tilfældet, mm. at de gør det, øh, så kommer det til at være nogle andre folk der er med. Ah. Oh. Life is Indeed Strange, især når mundbevægelserne ikke passer. Fordi det gør de aldrig. Det er noget det, der gør det lidt strange. Uh, goddammit, don't not. I want to like you, but I can't 100%. You're just in that middle zone, you know? Jamen, de var også ærlige at sige, at ja, de kunne godt set et problem med det her. mun øh, tilpasning til snakken. At den ikke helt var lige i skabet. Men øh, det var en lille udvikler, de har ikke rigtig råd til at gøre det bedre. Og de ville mm. kun nå at gøre det i løbet af denne sæson her. Åh. Sad face De udviklere der kæmper Ja Det er godt så, man lige, så er man ekstra tilgivende Så må du gerne lige være lidt fejl Vi bliver Shhh. Shhh. <laughs> Vi bliver ja. tys, tys, Nej Lige på den på tys, bare, bare slap af nu Læn dig tilbage Og lad mig forkæle dine ører Blandt andet Vi bliver spurgt om vi ikke kan invitere Diaz Eller en Vørts Med omlyd Jeg tror Diaz det... bliver det svært. Det, ja, vi, er, vi er ikke VIP nok til at invitere dias ud af det blå. Det, det skulle være nogle øh, veteraner, som vi kalder dem på redaktionen, der skulle gøre det. Og øh, vørtserne har travlt. Jeg tror, hvis Peter har travlt med en masse armbevægelser og en skæg, og Johannes har travlt med at lave andre podcasts, som vi, ja, vi ikke nævner her. Vi spørger dem en gang imellem, om de gerne vil være med. Vi har også haft ja, Johannes det med. To gange måske som ja, gæst til den podcast. episode 13. Den var heldig uheldig. Det var den første med ham. Ja. Og så er der også en anden en, som I selv må finde frem til, fordi jeg kan ikke lide den. Ja. <laughs> Og Peter, so han ikke med i den her, fordi han ikke havde noget webcam, vi spurgte ham. Ja. Jeg tror bare, det er, fordi han ikke kan lide os. Ja. Mathias the Hater. Godt navn. Du får ikke noget hate fra mig. Men han hate også. Øh, <laughs> ja. Andreas spørger ind til Street Fighter 5. Hvad siger I til det? Så det er Mathias, det hater, der skulle spørge fra Andreas. Det, Gør det igen, Christian, siger jeg ikke. Lad os sige om Street Fighter. Er du Street Fighter-man, Finn? Uh, nej, Ik ikke siden Street Fighter 2. Så. Du har ikke spillet tre, så? Nej. Nå. Hvad kan du godt lide ved 2'eren, så? Ja, det er en Jeg kan ikke de Thor'en. Jeg kunne kun de ædderen. Altså. Kunne du også lide Hvor fanden. Ja. Okay. Okay. Men, men det er også mere en nostalgi, end, det er, end jeg kan lide spiller. Jeg er ikke særlig god til sådan nogle dem op, så det er lidt... Ja, jeg spiller, men... de holder ikke så lang tid for mig. Jeg okay. spiller om lidt og så... Altså. Men ædderen? Ja. Hvad havde du den på? Har du haft den til landet? eller andet? Nej, jeg har ikke selv haft den. Nå. No. Og så gik jeg bare Thor'en senere. Så, ja. Ja. Fik ikke rigtig spillet til sidst der. Okay. Well, jeg kan i hvert fald komme med lidt bonus-info, Fordi jeg har lagt mærke til, at Street Fighter 3rd Strike... Det, hvis jeg ikke tager meget fejl, så er grunden til, at de gamle karakterer ikke var så meget med i den. Er fordi, at kronologisk finder det sted efter de andre spill. For eksempel også Street Fighter 4. Det var stadig de gamle gutter. Men det ser ud til, at Street Fighter 5 kommer til at foregå efter Third Strike. Okay? Det så lige betyder for, hvordan karaktererne agerer, eller hvordan deres moveset er, eller hvilke karakterer der overhovedet ender med at være med i pakken. Det må man så lige se. Men det er nogle fan-diskussioner, der er i gang lige nu. For eksempel, der var mange, der er mærke til allerede fra starten, da de viste gameplay, at uh, Ryu, han ser rigtig herligt ud. Han har været igennem en masse shit, og uh, han ser rigtig smadret ud ældre. Og, ja, ja. Uh. Keep fighting. Um, <laughs> Stik mærke op armen. I don't know why I'm fighting, but I'll keep fighting to find that answer. Eller hvad fanden det nu er, folk siger. Jeg ved ikke engang, man er but, jeg stopper, når jeg stopper igen. Ja, yeah, yeah, præcis. Okay. Og ja, um, yeah, det, det var i hvert fald lige noget bonus info, jeg havde om Street Fighter 5. Ellers så kan jeg ikke sige så meget andet, at uh, det ser spændende ud. Og jeg ved ikke helt, hvordan jeg hopper på Street Fighter-vognen. Det kan være, jeg starter med det første spil. Bare for at gå tilbage til klassikerne. <laughs> Det er joke, det, det kan jeg ikke <laughs> ja, men, men, altså, Men du skal jo hele historien med. Så du bliver nødt til at starte med etteren, komme igennem alle fighters, til to-ånden, komme med alle fighters. Ja, fordi for, for der altid er så meget historie i beat'em-up-spil. Ja. Ja. Ja. Der er jo en unik slutning for hver. Og jeg tror også, der hvis der slutningen, efter hvor svært du spiller det, så får du mere slutning med, i to ja. i hvert fald. Så... So, uh... Get good, son. <laughs> Gotta go fast. <laughs> jeg håber, du uh, nød vores introvideo så, ikke. Uh, jeg... Jeg var meget glad for, at jeg fik det footage, jeg arbejdede med fra, fra selve St. Hoffmann. Så bare lige et par minutter i redigeringsovnen, så var den der. Så var den klar. <laughs> du får at vide, at du er maskulin, <laughs> hvis du ikke har lagt mærke til det. Så ja, det, tak. Det, er en god, det er en god poster, du har kørende der nemlig. Ja. <laughs> jeg tror med det er hensyn til navnet, der står under ham. Ja, det var godt. Det er jo det. Altså nu er det ikke for lige at, nu det ikke for at bryde den ned for dig. Du er stadig maskreen. Mm, ja, tak. Men... Vi skal... Vi skal ret, ret skal være ret. Øhm, um, Hvem er værst? Lad os veje den her, fællers, Christian eller Anita Sarkeesian? Jamen, jeg, ved, jeg, jeg føler ikke rigtig med i nogle af dem, Jeg vil sige, at man er rimelig slem person, når man går ind og... Øh, sprayer folk i ansigtet og råber... Op som en tosse i GameStop, fordi man er sur over, at Sonics arme er blå. Så Christian, tag den med ro, Mario. Det, det, det er sådan noget, han gør. Han er sur over det nye Sonic-spil, Sonic Boom, Rise ja. of Lyric, der er Sonics arme blå. Det skal de ikke være. Nej. Går han ind der. Og... Jeg går godt ham så vidt. Re ja, det er personen Og går han ind og regger shop i en lokale GameStop. Det var ikke så heldigt. Ja, det er rigtigt. nok. Lav en Google-søgning, så, så så er hele jeres aften ødelagt. Så vent lidt med det. Vi, vi er her endnu. Vi skal nok, så kan vi tage det en anden gang. Vi kan lige snakke om, der er nemlig en ting, der ikke sådan deciderede at komme frem til E3, men som der ligesom blev spurgt ind til, og så kommer der lidt frem om det, hvis det giver mening. <laughs> men ja. det er det her Phantom Dust, der blev annonceret til sidste E3, som ja. var et remake det det. af øh, et, et spil med en lille, hvad kalder man det, inkarnerede fanbase, til den originale Xbox, som så skulle have et nyt, øh, et nyt remaster, eller ikke remaster, sorry, reboot, øh, til Xbox One. Og der har været nogle nyheder om, at den her lille udvikler, som, de havde, som Microsoft havde kontaktet til at udvikle spil, at de ligesom var gået fra hinanden, og Microsoft havde været lidt over for dem, øh, fordi at udviklerne selv lige var og sige, hvordan deres forhold var endt. Øh, og så Microsoft ligesom havde taget titlen fra dem, eller det projektet fra dem, hedder det vel. Vores nu. Ja. Mm. Øh, Ja, nu ved jeg ikke, mig, jeg skal gå. Skal vi snakke om det, eller skal vi måske gå videre med det? Okay, jeg tager lige færdigt, så jeg vil lige gå tilbage til det. andet. Øh, som det var derefter, så havde de jo mistet udvikleren, der lavede spillet eller udvikler havde mistet øh, projektet. Så der gik jo sådan lidt mærkeligt snak om, hvem udvikler sig på det nu. Microsoft så det er en af deres egen studie til at lave det måske. Øh, Nej. Men det virker nu åbenbart til, at de ikke har nogen udvikler på det. Spillet er ikke aflyst, siger de, men de har ikke nogen aktive udviklere på det, så er det er sådan sat på hold indtil videre. Oh. Så det er lidt en ærgerlig udvikling i specielt i forhold til, at de ligesom fik vist til at spille frem. Sådan, Nå, prøv se her, fans. Jeg er ikke glad for, at jeg kommer tilbage igen. Og så er det bare... <laughs> Nej, det kommer ikke alligevel. Ikke lige nu i hvert fald. Oh. men øh, Vi kan også godt snakke om det andet, fordi jeg tror faktisk ikke, vi har bragt nyheden op før, da det er skete. sidst. Nej, lad minutter. os ind i det. Ja, fordi vi, vi har så kun fået øh, siden fra den lille udvikler, men det lyder faktisk ikke så godt umiddelbart fra dem, fordi at de siger så i forbindelse med det spil her, at Microsoft havde sat et loft på 5 millioner, for få for at udvikle spillet. Og så undervejs, mens de udviklede på det, det så ganske fint ud, Microsoft var tilfreds nok med, deres, med de ting, de viste frem. Så siger Microsoft så sådan løb. kan I ikke også godt få en single player-kampagne med, fordi oprindeligt skulle det bare have en online-titel, mm. øh, multiplayer-titel. om ja. det kunne de da godt bruge på. Armen, så skulle de også lige prøve at gør scope større for kampagnen, måske også smide mere med multiplayer osv. Og, yeah, yeah. og det begyndte sådan noget at være et problem, fordi at, øh, de kunne stadig kun fik 5 millioner for det her, og de skulle selvfølgelig betale lønninger for folk, der skulle sidde og udvikle alt det her ekstra indhold. Og så da de ligesom begyndte at komme, ja, da, de, da det blev vist så at være større og større et problem, at de ikke havde løn, eller hvad havde råd til at udvikle et spil her, jamen så, øh, så det sig sige, at Microsoft, at vi bliver altså nødt til at have flere penge for, for at lave det her færdigt. Og så sagde Microsoft så, nej, vi har et loft på 5 millioner, så vi er nødt til at stoppe samarbejdet, fordi de ligesom, løber over det budget, eller vil løbe over det budget. Over budget! Og så, så udvikler han, fordi de ikke har andre projekter, så begiv de sig desværre ned, og så... Var det ligesom det? Mm. Så det er lidt ærgerligt. Så det lyder lidt som, at det er en, den store øh, udgiver, som i det her tilfælde er Microsoft, der ligesom har bullet dem lidt til at blive ved med ligesom, at... at, at Ruk milepælen for hvad der de skal opnå for at få den her øh, for samme penge, så det er selvfølgelig ikke så godt set på deres øh, eller set for, for folk udefra. fra mm. Det er ikke så skidt godt. Jeg havde ellers øh, håbet på at det vil. <laughs> jeg ved ikke rigtigt, hvorfor jeg håber på at alting bare går knydningsfrit og uden problemer når det kommer til spiludvikling. Og jeg her i skibilag miljøet, <laughs> men Altså, det var jo lidt en... Sådan som jeg forstår det, så var det lidt en niche titel. Det originale Phantom Dust til den... Første Xbox-maskine. Hvis jeg ikke tager meget fejl. Det ved jeg ikke, om Finn kan rette mig på. Nej, det ved jeg ikke. <laughs> Nej, okay. Jeg har ikke tid til at spille Kort. Jeg spiller, <skrøk> uh, spiller matten. Det er næsten det samme. Men altså, jeg, jeg synes det er lidt underligt, at Microsoft skal... Blive ved i den her situation af... Flytte, mi, øh, flytte goalpost, som man siger, altså milepælen og slutmålet, det skal være herover. Nej, nej, nu er det herover. Nej, nej, kan I følge med? Nu er det herovre. Bygger ah, I ja. jer med jeres 5 millioner? Og men come on. Det synes jeg på ingen måde, der er fair. Men så igen, jeg ved ikke lige, hvor, meget, hvor mange facts, man har fået at vide, ud over, at man hører udviklerens situation, som nok er meget sympatisk at, at lytte til, når man ligesom skal høre hvem af de to, der, der var The bad guy i den her sag Ja Men øh, ja, jeg, jeg synes det er jævrigt Og jeg håber, snart de finder en ny udvikler Fordi det, det der ja, Spild af et fint Koncept at komme Tilbage den dag i dag øh, med, med sådan en titel her Så, så jeg synes det er bare Phantom Dust skal have en chance igen Spilder sådan ligesom har hypet De gamle fans op med Hey, der er et nyt spil på vej Præcis. Apropos en niche-titel, så vil jeg bare sige til Kasper H., at vi i vores Marathon-podcast sidste gang om med 3 faktisk kom omkring det der koncept med, at Sony øh, viste Kickstarter for Shenmue 3 frem, og hvad vi lige synes om det. Overordnet så, det er lidt mærkeligt, men det er vel fint nok, fordi øh, det var måske ikke lige alt for, en alt for sikker sag, når man står og skal overveje hmm, Skal vi hjælpe ham her Makkeren med hans Shenmue projekt Er der penge i det? Bliver det en succes? Lyt til vores Marathon podcast, du skulle dø. <laughs> det er det samme, uddybe. men måske lidt mere Udmattende Ja, det lyder ikke til at vi... Jeg tror ikke vi er fan af det, sige det sådan. Nej, det splitter vandene Liges Ja, ja. Ligesom... er det ikke mere sådan en grader af Ikke er fan af det jeg tror jo. ikke, der var nogen af os, der sagde, at nah, det er fedt. Jo, ja. <laughs> oh, har, har I hørt, der kommer oh, en, oh. en ny, fed nyhed fra det her helt nye spil, som The Evil Within. Ja. Har I set den nyhed? Uh. Hvad er noget med The Evil Within? Jamen, det fik jeg jo lidt øh, kritik oprindeligt, da det udkom, fordi det havde meget, meget store letterboxing. Øh, altså, de her sorte streger fra neden og forne i skærmen. Oh, der, der, for at give en mere cinematisk oplevelse. Men øh, det gjorde det også meget svært ligesom, at orientere sig, hvordan der skete rundt om en. Det kan man selvfølgelig mm -hmm. argumentere for, er det meningen eller ej i et øh, survival-horrorspil. Men nu kommer det med en opdatering, som gør, at man kan vælge, at den ikke er der længere. Og den er udkommet til alle platformene. Mm. Så før der skulle man have sådan et hack til PC for, for at gøre det, men øh, yep. nu kan man simpelthen vælge det. Det er lidt sjovt, det kom sådan lidt ud af det blå egentlig. Yeah. Fordi jeg så først nyheden, da, da den var udkommet. Mm. Så jeg ved ikke, om de har snakket om det før. Ja, jeg, jeg ville nok have forventet, at de ville øh, bruge den her mulighed for at øh, spænde, øh, spænde historien om til noget godt PR. Sådan. Se, nu har vi lyttet til brugerfeedback, og vi er så gode mod vores PC-publikum og lignende. Mm. Men, øh, men nej, undskyld, nu kommer jeg til at sige PC-publikum. Det er vel alle platformer? Ja. Okay, forstået, forstået, forstået. Jamen så... De kunne sagtens have gået den bare sagt, se i al den kritik, som vi lytter til. Er vi, ikke, er vi ikke bare dygtige? <laughs> ja, sådan lang tid efter. Men det er der ingen, der lægger mærke til. Jamen, men det virker jo ikke som, at de sådan selv har været ude og lavet en presseannoncering med det. Eller, eller lidt optid eller noget. Bare sådan, hov, ja. nu er den update-ting ude. Skal du presse mig? It's here, I guess. Whatever. Lad os bare spekulere her. Chatten kom med os. Shinji Megami... Første the Resident Evil, Resident Evil 4, Vanquish, Evil Within. Hvad fanden skal han have til at lave nu? H hvad arbejder han på lige nu? tror, det er Dead Space 4. Det er Dead ja. Space 4, som er en spirituel efterfølger til Resident Evil, som er inspireret af Alone in the Dark. Det kan være, han laver det så der Alone in the Dark. Og oh, indskudt bemærkning. Har I set det nye Alone in the Dark spil, der er kommet ud? Det der shooter-kort nu. jeg har set en kort video af det. Ja. Det ser bare godt ud. Løghan. Det ligner bras. Jeg, jeg troede Alone in the Dark rebooted med I don't have your stone and fuck you anyway. Jeg troede, det var skidt. Det passer godt. Stakles, Stakles, Max Payne, voice actor. Det er én ting. Men det her, det ligner decideret. Brass. Ah, ja, jeg, jeg synes, det der remake af Alone in er Dark, det synes faktisk okay. Ja. Jeg ved godt, det er lidt crazy. Hvis jeg ikke husker forkert, så synes du faktisk, det var en af dine guilty pleasures i en ja. Game Toast podcast. Ja, det er rigtig. Jeg tror måske, var det var det... Game Gametøs 30 Skal mm. vi snakke om det? Maybe Jeg kan faktisk lige berolig Kasper ja, tro, ja. Om Nu sidder den lidt rolig foran At skal gennemse 30 timers podcast Den var kun 4,5 ja. time Og du burde stille ikke gennemse den Fordi den er kun på lyd Så øh, hvis du går ind på vores iTunes kanal Så kan du lige finde den Og så kan du sidde og spille imens For eksempel du sidder og lytter til den Hey Så må du bare ikke håbe Du sådan går helt glip af Hvad vi snakker om Og så altså bare Glimmer at lytte efter Shinji Mikami arbejder på erotiske mobilspil. Det er Kasper H.'s bud. Det er et godt bud, det synes jeg. Det, det kan der godt være noget sandhed i. Så går efter at lave så forstyrrende som ja. alle andre spil, måske. Um, yes. Jeg tænker lidt, uh, nu hvor vi har publikum her, nu hvor vi har chatten her. Hvad er et godt bud, eller bare jeres bygningsspil, at spille, mens I hører en podcast? Jeg har nogle bud. Men øh, jeg ved ikke hvad folk siger i chatten Eller jeg ved heller ikke hvad I siger hof. Det kan jo være at I laver ind. Det at... kan være at vi kan bruge det som sådan nogle tips Altså så er der nogen der har nogle gode spil Podcast lyttespil måske ja. Og så kan de ligesom inspirere hinanden Selvfølgelig <laughs> det er, En af dem jeg har som jeg bruger Blandt andet også at Jeg lytter faktisk ikke så vildt meget til podcasten og spiller Men jeg lytter, okay. til jeg, lytter til, jeg klipper podcast Vores podcast imens jeg spiller Og det ja. har været Dark Souls 2 jeg en del. Okay. Det kan man godt spille en lyd på Forstået, forstået. Hvordan er det så gået der? Er du død mange gange? Jeg er slet altså ikke død endnu. Jeg spiller Iron Man Run. Mhm. Mm Delete your character if you die. Mm -hmm. Ja. ja. Jeg, så ikke kom jeg Så bare ikke kommet langt. <laughs> uh, det der nye Alone in the Dark, det ligner Bras, og det er et online koop skydespil, hvor man også kan spille solo, men det ligner noget magtværk. Uh, det Det siger så jeg ikke. Kan. Er det ikke Filsoplay? <laughs> Øhm, måske Tror jeg Det kan jeg man lige tror, tjekke det ud Det kan man lige tjekke ud Det kan være at man kan spille det Mens man lytter til vores podcast fremover Eller hvis man Gerne vil have en pause Fra vores blændende smukhed Så kan man måske prøve det lige nu Hvis man vil det øhm, Kasper H Han kommer med et bud Det, det er faktisk ganske udmærket Rigtig Rigtig kompetitivt bud her Mens man lige lytter til sin dejlige podcast Så kan man jo prøve noget CSGO Deathmatch Varianten men har man ikke brug for at lytte i det, tænker jeg? for der skal man jo høre, hvor musterne går henne. Jo, men hvis du er på nok, så kan du jo catch up med din podcast, mens du pwner alle de andre. Headshots galore. ikke? Ja. Hvis man har wallhacks, så man selvfølgelig ikke høre, hvor de er henne. Præcis, præcis. Det, det er lille tip. Podcast-tip. Hvad med dig, Fyn? Hvad, hvad, hvad kunne du finde på at spille, mens du lyttede til en podcast? Det, det ved jeg Alt. Alt der ikke for meget. Så... Hvad med sportsspil for eksempel? Vil det ikke være oplagt? Jo. Især fordi jeg jo kun skiber rundt i menuerne, så jeg kommer ikke til at trykke meget på knapperne. Så... Er det en del af oplevelsen at gå tilbage til et spil, så ny menymusikken måske? Ja, det er det. For det var sådan lidt et, et fodaftryk af, hvad var der populært, ja, deres spil udkom. Ja. ja, det er det. Awww. Ja, det kommer lidt andet på spilserien, fordi på uh, så er der jo ikke rigtig sådan, musik altså, sådan licenseret. Det er jo bare sådan en lyde. Dyrtelyde? Ja, altså det er bare sådan elektronisk musik, altså det er jo okay. ikke sådan... Og det er ikke sådan bot no. Og så kan man lige sådan... Uh, unlocket ny musik, altså med musik fra Castlevania eller fra... Har de det med i? Ja, og gamle, andre gamle konami spil Okay. Så. Mm, dejligt. Dejligt, dejligt. <laughs> så glæder man sig altid, når de kommer i playlisten igen, så... Har vi yeah. øh, noget musik, der er lavet med Vuvuzzelehorn? Eller hvad det hedder? <laughs> Nej, heldigvis <jeg> ikke. <laughs> <Okay. laughs> oh. Mister opportunity, vil jeg sige. Yeah. Uh, Nikolaj Ballet uh, foreslår Farming Simulator eller Eurotruck Simulator. <laughs> no shit! Det er yeah. fantastisk, fordi der, skal, der ikke skal tænkes så meget, så man kan sagtens overskue at lytte med. Yeah. Godt, Nikolaj Ballet. Og yes. uh, det, der er en... Uh, <laughs> Erik han, øh, vil gerne høre vores mening til en øh, Dark Souls-mod, der udskifter You Die beskeden med Fangs Obama. Og der vil jeg bare sige, den er uundværlig, den mod. Jeg kender godt til den, Erik. Bare rolig. Og Kasper H. retter også, at der, behøver, der behøves kun lidt lyd i CSGO. Og det der er Deathmatch-variant, øh, death det er casual-niveau. Så den er jeg selvfølgelig ikke lige tænkt over. CSGO. Det virker pointe. Altså selvfølgelig et kompetitivt ja. øh, spil for mig, fordi jeg er så, jeg er så inde i det, men øh, Deathmatch, kompetitivt, stille og roligt, kan man lige høre noget podcast der. Ja, det er fordi, den normale mode, det er den der, hvor du spiller sådan, altså rundebaseret, ikke? Det havde jeg selvfølgelig ikke tænkt over, så Deathmatch, der spawnede du bare igen og løber ind og skyder en masse folk. Sure, sure. Vigtige pointe. Ja. Yeah. Der kommer faktisk også to gode forslag. Ja. Yeah. Jamen, de må diskutere at tage op. Det er Civilization 4 <laughs> og Heroes of Troy. Jeg tror os, jeg tror os fem og en vikker. Og så Heroes 3, Troy. Ja, 3. ja. Yeah, det, det kan man altid spille. Da main man op. Mm -hmm. Både med og uden podcast. Og tror jeg, at han kan finde på at spille et spil. Ja, yeah. jeg har spillet det i alle pauser i gymnasiet. I alle Sådan. pause. <laughs> så. Var det nogle lange spil? Uh, nej. Det, alle de der kompagner... Nå, no. du vandt vand så hurtigt. det var tit sådan... Ej, jeg kan gemme. Nej, bare tit... Ja, enten bare fortsætte eller... Eller bare begynde sådan et nyt random map, altså... Ja, okay. Forstår, forstår. Så kan man bare spille i uendelighed. Åh, oh. oh. so good. So good, yeah. um, ja. Er... Men jeg tror også, de andre bud, der kommer... Altså, sådan fodbold og sådan noget, det er gode bud. Jeg tror også, Pokémon og sådan noget ville være godt, fordi man jo ikke skal spille hele tiden. Man skal bare sidde og trykke på knappen sådan det fortsætter, altså... Sådan. Altså... Det er ikke sådan, hvor man skal... <laughs> Nej. Ja. Nej, forstået, forstået. Ellers så overordnet set, så foreslår Erik egentlig også bare strategispil. Fordi det, som du selv siger, Fynd, det er meget oplagt til podcastgaming, hvor man ligesom kan være stadigvæk fokuseret, men lige have et øre eller to klar til at blive forkælet. Som jeg godt kan lide at snakke om. Mmm, dejligt. Og Nicolaj Palle siger selvfølgelig også, fodbold manager Men det skal ikke gå dårligt i kampe Så råber han af skærmen, så pas på. Jeg tror ikke, det nytter noget. One day, one day they'll listen. Okay, det kan man jo lidt, altså med Xbox og sådan noget. men... Ja. tak til Erik, han sidder og informerer os om, hvad han spillede, da han lyttede til vores sidste podcast. han sidder og spillede Slave Zero. Nå, oh. udmærket kunne få PC. Ja. Til, men, PC, men det findes det, det, er, også til er. en eller anden CGA-kontrol. Jeg kan ikke huske Saturn eller der. Noget, der mm. eller der... Er nu der ikke det? Mmm... Eller om det er Dreamcast? <laughs> Saturn? Jeg kan ikke huske det. kan ikke lige huske det, nej. Mm. Uh, vi bliver spurgt uh, fra Tom Pederful. Uh, hvad skal I spille? Tom Pederful, jeg ved ikke, om du har været her i noget tid eller lige kommet. Men det her, det er ikke lige en uh, GameTest livestream, der handler om at spille spil. Det her, det gør vi simpelthen, fordi vi fejrer, at vi er nået til episode 50 af vores nyhedspodcast. Fordi vi vidste, at der var så mange af jer derude, der gerne vil have uh, nyheder tilbage. Five man. Ja, 5 det er coming. Whoop, whoop, whoop. <laughs> uh, vi vidste, mange af jer gerne vil have nyheder tilbage, så vi uh, gik i gang med apropos uh, GameTest. Og vi er nået til episode 60 nu. Så det fejrer vi. Men uh, endelig stick around. Skriv med chatten. Skriv til os. Snak med os. Eller på skærmen, hvad du vil. Du er mere end velkommen. Og selvfølgelig, det podcastspil, så kommer Mobile Hamster også ind på et godt forslag. Sådan, hvad der er der i vejen med? Good old mindsweeper eller freesale? Jeg kan ikke helt huske, hvad det der er men mindsweeper. mm. Det ja, jeg vil sige, at i Mindsview, der skal man lige koncentrere sig lidt for meget Fordi øh, det gælder om at spille på pro-niveau, mm -hmm. og så gælder det om at slå sine tider ja. <laughs> Og så skal man... så øh, skal man lige have tungen lige i Lige have tungen lige i munden Hvad er der nu af der med den her bungee... Jeg skulle til at kalde den kontrovers, jeg ved ikke om det er så stort, oh, men... Åh, øh, oh, oh. kan måske bare kalde den Hvad? Ja, yeah. jo, Hva, der er blandet what? til Det er deres næste udvidelse, den kommer til at koste 40 dollars eller Førbund, som er rimelig, rimelig meget i forhold til spil. Et spil koster 60 dollars. Visuel podcast. Wow! <laughs> fedt. Jeg vil ikke ødelægge min stol. Men ærligt, æv du hele. ikke ville. <laughs> ja, det kunne faktisk være fedt. <laughs> så bare blown, blown backwards. Fuck you, Bungie! Det så bare rive det hele med sig. <laughs> <laughs> yeah. men, men de, de foregående udvidelser, mm. som de har lavet, som de også har kaldt dem De har jo kostet 20 dollars stykket Og der har jo allerede været sådan lidt diskussion om om Der var nok indhold i dem til 20 dollars Så nu kommer de sammen en til 40 dollars De siger så også at den er større end de andre Men ja, det har der været nogle folk Der har været sådan lidt Ja, det, det siger de tit Det gør de Og så, hvad var det så den anden De laver dem også en udgave der koster og 50 dollars Og den indeholder Hovedspillet, de to andre udvidelser Og den nye udvidelse så det vil sige, at du får 15 dollars mere. Der får du rimelig meget ekstra Ja. Hvis Og, man ikke lige skulle være up-to-date. Ja, men så kunne man jo starte der. Det vil være en god pris, så faktisk. For det hele. Ikke også, Christian? Ja. <laughs> alle dine penge på Destiny. Men det, der var det du sidste. Du er Jeg blevet lidt sur over. Det var, at der kom en Collectors Edition til 80 dollars. Som så kom med alle de her ekstra, eller de her ting, som 55 dollars udgaven også kom med Men så kom der sådan lidt ekstra guf og alt mere crap Og en af de ting, der kom ekstra med, det var nogle emotes Tre styk, som øh, ifølge øh, en udvikler, han sagde at Ja, men hvis du så dem, hvor sagde de var, så vil du bare smide penge efter skærmen Så der wow. havde været sådan et interview med ham, hvor han så, havde, hvor han så blev spurgt sådan, om jamen, altså, de her fordi at fans, de havde, været, øh, havde udtrykt så negativt omkring det her på deres hjemmeside. Fordi de vil jo gerne have måske de her emotes, men nu blev de så nødt til, for at kunne få dem, så skulle de købe spillet igen, plus alt det DLC, som de allerede havde i forvejen, for at få de her emotes. Så øh, de nåede ikke helt frem, da han blev spurgt af ham med at øh, presse Så ja. nåede de ikke helt frem til øh, til enighed. Han, han mente åbenbart, at, at jamen, hvis det var et spørgsmål om... Øh, og hvor meget værdi man vil ligge i de her emotes Fordi hvis man så hvor seje det var Så vil man alligevel bare betale for dem. Så øh, det var fans også blevet lidt Iteret mm -hmm. over Men De er så nået frem til Et kompromis kan man kalde det Fordi at de kunne godt selv se De havde været lidt ud og fans måske havde det ret i deres kritik Så det bliver alligevel muligt At købe de her emotes Og så de folk der har været med i lang tid De får også nogle ekstra bonusser som De ikke er helt arrangeret endnu så det hjælper sig nogle gange at udtrykke sig negativt, hvis man ikke er tilfreds. Yeah. Det, det kan være at nogle gange, man lige kommer igennem. Selvfølgelig så i den her situation, Bungie er i, så har de nok ikke lyst til at få mere negativ øh, omtale eller øhm, en negativ stemning i fællesskabet. Fordi Destiny skal jo fortsætte de næste 10 år, så de skal være long for the ride, ikke? Det er jo det. <laughs> Ja, vi, øh, vi bliver spurgt et meget vigtigt spørgsmål, synes jeg også, øh, om... Hvad, hvad, hvad skal vi vælge mellem her? Jakob Stickelmann eller Stan Lee? I hmm. forbindelse med... Verden. <laughs> Verden? Ja, vej det hele taget. World Press, <laughs> eller World Present. Ja. Yeah. Hmm. Well, det er jo nok ikke nogen hemmelighed når jeg har her GameTest, at jeg også er en stor fan af Jakob Stickelmann. En dejlig mand. Uh, men... Well... Jeg havde det lidt med bedre med at være en nørd der Spider-Man som lille, så jeg må nok være stanlig. Og håber, det er ikke bliver de året, hvor vi mister alt for mange af de gamle mennesker. Seriøst, hvad er det? Det her jeg går, det bliver forfærdeligt. Jeg har allerede gjort tårne, eller jeg har forberedt mine tårer hvad er det? Nej, hvad er det nu? ham eller? fra Star Trek hedder... Shit, det er pinligt. Nå, no, uh, Leonard Nimoy. Ja, yeah, Leonard Nimoy. Der var den Nimoy. Ja. Så vi har mistet ham i år. Og så har vi Ellers... også mistet... Uh, Christopher Lee i år. Det er bare sådan... No! Mm. This is gonna be, a, be the year, isn't it? Så Stan Lee... Du, du kan lige våge på det. Du har stadig flere... Spider-Man-tegneserier, du skal brage dig ud. Ja, og flere cameos. Ja, yeah. flere cameos. Laver han egentlig stadig noget? Han har da solgt Marvel, ikke? Jeg ja, er ikke helt sikker. Det er de Disney, der er Marvel nu, ikke? Jo. Okay. Så jeg tror bare stadig lige, at han er arbejdsløs, og så skal han bare lave cameos for at tjene kassen ind. For at kunne leve, og klare sig til, til vejen og dagen. <laughs> Ej, jeg tror han har det meget godt. Han ja. virker som en hyggelig fyr. Det gør han. Ligesom Jacob Stikkelvand. Det er en hård konkurrence. Han, han lever også bare at være cameo. Ja, er, er der nogen der har? Er... <laughs> ja, bare <der er laughs> cameo, jeg skriver Øh, Drive Club. Åh, oh, virker det? det? Det virker nogle gange. Det virker nogle gange. Sometimes. Det er udkommet. Det bliver PS Plus udkommet. Er den det? Lige præcis, i dag. Jamen halleluja! Lige på samme dag som os nummer 50. Ja. Der er nogen, der påstår, at det er et coincidence. Jeg, altså, jeg siger ikke noget, men... Nej, nej. Hvad er der med Rust? Det, ja. Udover at det er svært at få jer har Vi havde faktisk et livestream med Rust, hvor vi spillede nogle stykker. Ja. Det var Så man kan gå interessant. Se. Ja, der skete nogle sjove ting. I forbindelse med den her nyhed, der har de nemlig, det er nemlig fordi, at der er noget, der slupper ud omkring spillet. Fordi udvikleren har sagt, hey, når man løber nøgen rundt, og man kan se ens dong, der slapper rundt omkring. Ej, jeg tror faktisk ikke, der er fysik på den. Men den er faktisk... Øh, den er faktisk der er forskellige længder på, ens, på folks tissemændere. Nå, spillet! Og det er sådan halvt tilfældigt, hvor lang ens tidsmand er i spillet Og det baserer sig på ens Steam ID-nummer At den regner den værdi ud for det Og så Så, så får ens, ens tidsmand så en fast længde Så det vil sige, at selvom du starter en ny karakter Så må den jo have Så, jo så det er det ligesom med til at, at gøre folk sådan genkendelige Og unikke Og rundt Så Man. Det var lige det jeg håbede på At uh... Der er aldrig den nye feature i Rust Åh, oh, man Men det lyder som At det er noget, der har været der et stykke tid For det er ikke sådan noget De arrangerer, nu kommer det Men de siger så til gengæld, at de vil udbygge den her feature sådan Så at det her tal, Den også kommer til at påvirke ens højde ens, Hvor stort ens ansigt er Og øh, ja også på ens lemmer og sådan noget Altså selvfølgelig ikke sådan i en ekstrem grad Men altså sådan lidt, så man ser lidt ekstra unik ud ja yeah. Så. Det er jo meget smart. Så behøver man ikke lave en, øh, en afroamerikaner hele tiden. <laughs> Nej, der skal den længste. den oh, ja, Jeg ved slet ikke, hvorfor jeg ikke er kommet over til den her nyhed noget før. Nu øh, popper jeg lige over i mit vindue her. Der er et nyt Activision-spil Activision på vej. Det er et Transformers-spil. Ja. Det kommer fra Platinum Games... Som står på min sædel, Hey. Platinum Games får rettighederne Ja, de, de får rettighederne til at lave øh, alle character action-spil Det var, det var jeg, jeg forberedte nyheder i øh, hvad jeg selvfølgelig troede vi skulle snakke om Men det ser ud til, at jeg har en lidt for livlig fantasi mm. Så indtil da, så må jeg nøjes med alle de andre gode spil, de har lavet Og også se lidt nærmere på det her Transformers Devastation kommer til de nye maskiner, de gamle og PC. Så det blev faktisk øh, lige lidt øh, tidligere før øh, E3 øh, lyder det til her på øh, nyheden. Og jeg mener, vi stod også lidt om, at det, at det øh, før vi startede vores Marathon-podcast, at det blev vist frem i en sizzle reel, der kørte et eller andet sted, men vi kunne ikke huske, hvor det var henne. Men i hvert fald Get excited derude til jer Transformers-fans og til jer Platinum Games-fans, vi ved jo, der er mange af jer. så... Så hvad hedder det? Det er på vej. Det er godt. Transformerer sig lige ind i hjertet på dig. Hvem Do er jeres... You, Platinum Games kan jeg transformere dem om til et godt spil? <laughs> well, jeg var ikke så glad for Rise of the Dark Spark. Men de andre øh, Cybertron games var gode Var det Moon og Studios, der lavede dem? Kan det ikke passe? Jo, og det var YouTube, ikke Moon Studios, der lavede Rise of the Dark Spark <laughs> den, den Hvem var det, der lavede det egentlig? Hvem skal vi vende vores vrede imod? Det kan jeg satme ikke huske. Det kommer til dig lige om lidt, tror jeg Når du lige sidder og tænker lidt ved at kigge intens på din skærm <laughs> Edge of Reality Okay, det siger okay. mig ingenting. Nej. De lavede... De lavede vist nogen udgaver af The Incredible Hulk-spillet til øh, de gamle maskiner. Mm. Og det var okay. også dem, der lavede Loadout. Hvad? No. Det, det er Christian Bachtell og snakket meget godt om. Men det er faktisk også meget fedt. Der, siger, der er mange tissemænd. Det er, når man alt Ultimate Hulk. Så det jo, Nej, det, det, det er Incredible øhm, Hulk. Hvem er jeres yndlingstransformer? Bliver der da spurgt om fra Erik. Lige hurtigt er rundt om bordet. Chatten, vi vil også høre fra jer. Jeg er kedelig. Jeg siger Optimus Prime. Ja, jeg tror Fordi ikke, jeg har, har en forrigt. Han har sådan en sprød stemme. De, de er alle dine favoritter, hof. Mm? Ja, jeg elsker sammen ja. lige meget. Ja. Jeg, tror, da det var, jeg, jeg tror, jeg var lige slutningen af af deres popularitet i sin tid. Altså som, yeah. en, som en lille pop. Hvordan havde du det så, da Michael Bay kommer og redde det hele igen? Ja, det var jeg glad. Yeah. Eksplosioner. Hvad yeah. mener jeg Finn? Uh, jeg ved det ikke. <laughs> Alright. Jeg siger, jeg siger uh, Bumblebee. <laughs> Bumblebee. Bumblebee, Bumblebee. Sonic et eller andet. Ja. Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Åh, det er en god sang. Eriks øh, favorit, det er i hvert fald Sunwave. Eller mm. Grimnor. Jeg tror faktisk, at Soundwave, har tænkt på. Er det ikke ham, ja. der har den der afspiller i Soundwave reporting. ja sådan en speciel stemme. Meget elektronisk. Og det kommer endda fra de andre. Øh, og det er endda distinct ud fra de andre robotter. Har I hørt den lille udvikler People Can Fly? De er kommet tilbage igen. Er det det? Ja, ja. Back for good. Back on crack. Det var dem, der oprindeligt lavede... Hvad øh, var det oprindelige spil hed? Bulletstorm. Det hed, ja, ja, okay, nu tilbærer vi også før det. Ja, Painkiller. Lige præcis. De lavede det her Painkiller, og sådan lidt øh, en uge til klassiske shooters. Og så har de også lavet Bulletstorm, som man siger, og så har de så også lavet det der Judgment. Gears of War Judgment. Ja. Yeah. Og de blev oprindeligt opkøbt af Epic Games, efter de lavede Bulletstorm, tror jeg. Som Epic Games udgav. Mm -hmm. øh, og så... Det var så under Epic Games, de selvfølgelig lavede Gears of War. Men nu har, de, nu har ledelsen købt sig fri igen. De har simpelthen købt virksomheden fra mm. Epic. Og så er de gået selvstændige igen, og så er de genoptaget deres gamle navn, der hedder People Can Fly. Forstået, forstået. Og de har så sagt, at der selvfølgelig var fordel ved at være under Epic, og de arbejder også stadig godt sammen med dem. Øhm. Og Epic-ledelsen var selvfølgelig flink, fordi de kunne godt se, at de gerne ville være selvstændige. Og så kunne de udarbejde en, en ordentlig aftale med at blive selvstændige. Men selvom der var fordele ved at være Epic, så vil de hellere arbejde på deres egne IP'er. Hmm. Så det er jo så være. Ja, men det, det lyder til, at de arbejder på noget nyt. Det lyder ikke til, at de vil fortsætte på deres gamle IP, som var øh, penkeller, som du siger. Ja. Men de fortsætter stadig til at samarbejde med dem. De arbejder også sammen om at lave Unreal Engine 4. Hm. Og så arbejder de sammen EPIC om at lave Fortnite, som de har på vej. Ah, Fortnite. Good old Fortnite. Hvad, hvad sker der egentlig med det? Det har jeg ikke hørt om i 100 år. Men jeg tror, det blev vist frem til i 3 år. Jeg ved ikke, om er vist frem offentligt, men jeg synes, har jeg hørt nogen. snakker om. det. Hå, så er der bøvser Hvad? Hvad? Jeg følger nok bare ikke så godt med, så. Wow, det er wow. ikke noget, jeg har så meget interesse i, men jeg ved ikke mere. Nej. Lige det. Er du Fortnite-fan? Nej. No. Men, men fik jeg det der til 3 det der med PC-spillene, fordi jeg fik overhovedet kigget på det. Jeg synes det var så kedeligt. Jeg så de første 20 minutter og så blev jeg nødt til at slukke. det var helt. Altså bare den der PC pressekonference. Ja. Jeg så noget af den. Jeg kan bare ikke huske hvad det var jeg så, men jeg kan huske det er han han var, <laughs> så, han var, du var fik, så du fik samme indtryk som jeg fik. <laughs> ja. Jeg så efter. Kan det passe ful Han var noget af det første? Han var egentlig de første gæster, ikke? Jeg så efter han havde været på i hvert fald. Han var der også som gæst. Ja. Jeg tror, der var en for AMD, der var der, der er Mm. Ja. Watch deres nye kort, der boy. Men jeg, jeg var positivt oversket over, at det var D9, der var der. Du finder fedt han kan jeg godt lide. Gammel kommentator. Eller han er faktisk gammel e e-sportsspiller fra StarCraft 2. Og han er e-sports-kommentator nu. Hold op, mand. Ja, det var ikke sådan, jeg blev sad og hængende ved den. Jeg tror også, den kom med sent oprindelig. Mm. Og jeg er ikke rigtig vent tilbage til den. Næh. Det er meget dejligt, man kan vende tilbage til det, men... <laughs> igen, de der hvidebrødsdage. Jeg mener også, jeg sagde det i vores Martin E3-podcast, men... Mm. Det er meget spændende som et fænomen E3, og det er da også rigtig interessant, ligesom at følge med i det, skrive med sine venner på de sociale medier, og inde på de der hashtags, og følge med i snakken. Men... Når man lige tager et par skridt tilbage... Vi bliver ægtebrug igen. Så kan man nok godt se der. Der er nok meget, mange ting, man ikke behøver at følge så meget med i. Fordi det, altså, der kommer konstant spilnyheder på spilsites, sociale medier, Twitter og Facebook. Hvor end du kigger hen. Så. Ja, jeg, jeg lærer lidt at Jeg var rigtig interesseret i en PC-konference til E3. Mm. Men jeg mag ikke Jeg gå tilbage til den. Jeg har hørt dårlige ting om den, som du også siger. Finn. Så jeg, jeg ved, jeg har hørt finn sige dårlige ting om den. Ja, yeah. blandt andet. Oh, Og du oh. tager altid hans ord som gospel, så. Præcis. Det er godt fanden. Stol på dig. Damn right. Har du hørt en lille historie om den alternative tilgang til uh, quality insurance? Oh, this is gonna be rich. Ja, ja. Der er en lille, en lille udvikler, der har et spil i øh, Early access spillet hedder Ark. Det er rimelig populært. Det er sådan et survival-spil, som næsten alle spiller efterhånden. Mm -hmm. Og så det mod en verden med dinosaurer. Og så udvikleren de har så sagt, hey, nu er jeg her, der har købt spillet og spiller Early Access allerede. Hvis I kan rapportere en fejl ind til os, og som ikke bare baserer sig på et eller andet tredje parts software, som laver lande eller og eller speedhack eller sådan andet. Hvis I kan finde en fejl og eksploit spil... Øh, og skriv den ind til os, så får I 100 dollars. Sådan. Mm. Mm. Hvorfor forudser jeg, at der mange, bliver mange øh, rige øh, mennesker i USA lige pludselig? <laughs> mange Hvorfor? rige lige fra dem. Ja. Jeg har da hørt, at det spiller rimelig ødelagt på PC. Ja, ja. Det er også ødelagt, så. jeg. Men det er jo en, er en smart måde at lave forlæstig øh, control på det. <laughs> ja. Slipper man for selv at teste og syret, og så kan man lige øh, bruge <laughs> community. Jop. Yep. Vi betaler så... dem. Ja, ja. Det var det. Så kan de lige tjene nogle penge, mens de spiller spillet. Så det er sådan, okay... Øh... Hvad hedder det? Quid pro quo? Er det ikke det, der her? Noget for noget? Jo. jo. nej for nej. Som de siger. Ja. Quid quit pro quo, det lyder måske lidt mindre drabligt. Oh. Så... Det må man jo lige overveje. Det her det er gør nok lidt underligt, fordi vi har en nyhed om et Final Fantasy-spil til PS4, der får en udgivelsesdato. Men det er ikke lige det, man skulle tro. Fordi hvis man husker ret, så var der mange, der blev meget skuffet over, at øh, til en tidligere konference, så var øh, Square Enix ude og vise øh, det nyeste Final Fantasy øh, i øh, Final Fantasy 7 øh, mm. øh, skud på stammen ud. Der, øh, og de sagde så, at det kommer til den nye PS4-maskinen, get excited. Og så er det så bare en, den der nye PC-port, der kommer til PS4. Der, øh, så blev der ikke hørt så meget fra den, fordi, nok fordi folk var rimelig skuffede nu har vi så fået den her remake annonceret, så hvad skal der nu ske med den her port til ps 4 som er en mere direkte overførsel af det klassiske spil? Well, det ser ud til, at man kan se frem til det. Den øh, i, i vinter, eller i vintertiden 2015. Der var dog en tidligere nyhed ude omkring, øh, at den her udgave ville være på markedet, på det digitale marked. Den 28, nej, den, 16, undskyld, den 16. oktober, men det er ikke længere sagen lige nu, der siger Square Enix bare, at det bliver vinter, så de har godt travlt med deres Final Fantasy 7 spil, og vi må vente lidt nu for at spille eller genspille en lidt opdateret version af en klassiker øhm, på vores nye PS4-maskine. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor det skal være så kryptisk alt det her og hvorfor de skal så forbandet øh, svært ved at bare komme ud med den her PC port til PS4'en, men sådan er det nu engang. Det er jo også Square Enix vi har med at gøre her, så det går måske ikke lige alt for godt for dem hele tiden. Ja, men man skulle da tænke at det var rimelig nemt at få den banket sammen og smidt det sted på PS4. Ja ja, altså. men, det var faktisk også lidt sjovt at læse. fordi i nogle interviews, der er det jo afsløret, at de har arbejdet på den her nye udgave af 7 i lang tid. Mm -hmm. Og de har allerede arbejdet på den angiveligt, øh, da de annoncerede annonceret PC-udgavens kommende til PS4. Mm -hmm. Så jeg ved ikke helt, om der, der er sådan en speciel betydning ved, at de begge to udkommer. Altså, de arbejder, at de vidste det så lang tid, om de sådan vil sige, at den her PC-udgave det, det er puristernes udgave, det, det er den, der er helt som den gamle. Mm -hmm. Så synes, de måske kan tillade sig at tage flere, øh, hvad kalder man det, friheder med, med den her remaster-udgave. Ja. Yeah. Altså fordi så, så kan man sige, hvis du gerne vil have den originale oplevelse, så med en lille, turket bedre grafik en lille smule, så kan du spille den, og så har vi den her, som, er, som lige tager det lidt op til overvejelse, lige frisker det lidt op. Det er for de unge. <laughs> <laughs> Jamen det kan jeg jo godt have ret i, det, det kan selvfølgelig være en... Uh en rigtig god idé. Jeg ved bare ikke lige, om jeg stoler på dem, når de siger, at de sandsynligvis har arbejdet på øh, øh, jeg skulle lige så sige Resident Evil Hapada <laughs> oh, ja. Så fandt du de ud, det ikke ja. også i IP? Hvad fanden er det? Nej, det er dumt. <laughs> Skråt det, det. Mere Final Fantasy. Det er det, de unge er. Men igen, at de arbejder på den her Final Fantasy 7 remake, siden de annoncerede den PC-port, ja, det ved jeg ikke. Ja, fordi jeg annoncerede jeg... den sidste Gamescom. Kan det passe? Ja, det husker jeg noget om. <laughs> Men i hvert fald, fordi... så, ja, det... jeg, jeg stod der nok bare mere på de rapporter om, at de er gået ordentligt i gang med remaken nu her hmm. tidligt i 2015. Ja. Jeg vil gælde ret, det lyder også lidt usandsynligt dannet, fordi... Ja. Altså, fordi den virker bare så ligegyldig, den der PCV kommenteringen der. Ja. Fordi man, man kan jo have Okay, man kan selvfølgelig ikke spille PS1 og PS2-spil på ps 4 en endnu, men det kommer man jo til med PlayStation Now. Og der har de jo lavet uh, Final Fantasy 7. Yep. The Originals. Præcis. Så, og de havde, også falls, eller de havde også utroligt lidt at vise af uh, det her remake af Final Fantasy 7 til E3. De vidste jo kun uh, CG trailer som var et remake af en, hvad hedder det, cutscene. Ikke? De har jo ikke vist noget for spil endnu, eller hvad? Jeg ved ikke rigtigt, om det er en direkte cutscene, de har jeg tror, lavet det er i et... assets? Nej, nej, jeg, jeg ja. siger bare, at det er en cg trailer men jeg tror, det er en... Det er en... Hvad hedder det? En... Noget, der ligner en cutscene, som er lavet kun til traileren. Jeg synes det er ikke okay. rigtig, jeg kunne genkende øhm, hvad hedder det, sådan... Det, det cinematiske narrativ. Okay. Fordi, ja, for dem, der ikke har spillet det, så... Det starter jo på et tog. Og så er der soldater, der skal... Hakkes ned. Det var ikke lige det, de viste. De viste vores held med ryggen til... Og hans flotte hår. Der er en forskel. Men øh, jeg synes det gør nok også... Øh, nu hvor jeg tænker over det... Den så forbandet flot ud, den... i trailer Det var virkelig forbløffende. Men ja. det, det, det var nok også nødvendigt for ligesom at wow folk så meget, og også for det der mainstream publikum ombord. Og så ligesom øh, sige sådan, her, den her klassiker, I har hørt eller set så meget af, den, øh, den er tilbage, og det ser glemrende ud. og se de pixels. All så, så, pixels. Ja. Så jeg ved ikke helt om, om, om de også har arbejdet med med den der fremvisning til E3 i lang tid. Fordi den, det var meget reguleret, <laughs> den trailer, men jeg ved ikke lige... Altså, de havde ikke noget gameplay at vise. De havde et, et logo, og så ordet Remake. Mm. Det var lidt det, de havde forberedt. Det kunne være, de arbejdede så lang tid på den, for den skulle se godt ud, den CG-trailer. Præcis, det, det kunne være om... Um, ja... Yeah. Min sidste oh nyhed, den kommer faktisk direkte fra Bethesda igen. lille right. Til den vi startede ved. Så lad os høre, Finn. <laughs> Ja, Finn, hvad er nyheden? <laughs> <laughs> der er nogle fans, <clears throat>, fordi at i i fallout universet, der er det nye uh, currency, det er bottle caps. Okay. For det er noget, der er efterladt, der er begrænset af det, og det er ikke sådan en værdifuld ressource. Så det er blevet den nye uh, valuta. Du har lavet en der, du har lavet at spare op til dommedag <laughs> Så har der nogle fans, der sådan for sjov havde øh, forsøgt, som om de kunne købe spillet for 4 for Bottlecaps, det De hedder Og nu viser det sig faktisk, at der er nogen, der har haft held med det Eller at øh, Bethesda har givet nogen lov til at sige Hey, I kan godt købe det for Bottlecaps. I skal bare betale 2.240 Bottlecaps. Så I kan købe for 4 Forstået så, for de er... så de er kommet ud og kommenteret på sagen? Ja Ah, okay Så nu skal der bare spares op det, ærige, det er jo lige der toppe fra dåsølv. Det kan jeg huske, det var der også meget, hvad man samlede på en gang. Ja. Hvor er jo gode. De er lige... Lige dem af. Gik der også en historie om, at man kunne, hvis man sparede... 10.000 op, eller whatever det nu var, at så købte man en kørestol til en handicappet? Det har jeg ikke hørt noget om. Jeg, okay. jeg fik jeg først... Jeg tror... Ja, du tror... Jeg tror også, det er en vandre historie. Men jeg ved ikke, der var mange, der troede på det. Altså, det var jeg kom fra. Ja, yeah, sure. Um... Det, det virkede for mig at se, da jeg fandt nyheden sådan, hey, jeg er en entusiastisk fan, jeg vil alle de her bottle caps til befæste og så forudbestille Fallout 4 på den måde. Uh, det virker lidt som om sådan, ja, ah, okay, det er en viral historie på internettet, jeg tror bare, at siger, cool nok, og så videre. Uh, men nu hvor du lige giver den der opdatering der, så, ja, er det, det er overraskende, må jeg sige. Uh, men det er også rigtig mange bottle caps, de gerne vil have, altså 2.200-4.00? Det var... 2.250.00. Øh, 2200 Det er rimelig mange øh, rundt i vandre øh, vandremark. Øh, <laughs> ja. Men godt nok, øh, godt nok øh, en hård pris at betale, men hvis de også kan find, øh, få lidt opmærksomhed på, på den måde, og måske hjælpe en god sag... Måske omkring nogle kørestole eller lignende, så kunne det selvfølgelig også være meget prisværdigt. Det vil jeg i hvert fald ikke sige nej til. Selvom, ja, jeg får jo hurtigt en dårlig smag i af alle de her virale historier, der ikke laver andet end at bare smide opmærksomhed over på individ eller et selskab. Så nu må vi håbe, at det bliver lidt mere spændende. Hvad skal der ske med de her boldcaps? Hvad, hvad laver hvad, Bethesda med dem? Hvad laver Bethesda med dem? Ja, det, det. det kan være, de omsmelder dem og laver flere af de her Pip-Boys-udgaver. Det tror jeg. Ja, Pip-Boy-udgave, eller Pip-Boy-Ballcap Edition. Det, <laughs> det kunne være awesome. Man. Der er Vi mange. kan lige hive uh, fat i Erik Nader, der lige spørger her. Ja. Han har lige været væk to gange de sidste, i løbet af den sidste de stykke sidste tid. Han mm har -hmm. spurgt, hey, er der sket noget de sidste par minutter, og er lige væk? Og svaret er, nej, der er ikke sket noget spændende. <laughs> Vi er talking news. Snak <laughs> ja, om her. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg tror ikke de, de, den der kørestol skulle samles af de der toppe fra kørestol. <laughs> <laughs> jeg er ikke huske, om historien gik på, at den skulle smeltes om, eller om de bare fik en. Det kan jeg ikke huske. Men... Hmm. Ja. Det er ikke sådan en, uh, en tubover uh, kørestol. Det kunne da være meget <laughs> Ja, Jamen, de der toppe til åbent doserne med. Nå, dem. Oh. Ja, det ville være lidt uh... jauch. Det vil jeg gøre lidt næst, hvis man tager sig forkert. Ja. Jo. Gross. <laughs> de mister ikke penge. De mister sgu nok ikke penge på det, hvis... Hvis de får 2.200? Spørgsmålstegn. <laughs> altså, det du får det ikke noget nok. ud af det, men de kan smelte dem til et eller andet, eller sælge dem. Ja. <laughs> yeah. Sælge på det sorte marked. Eller til venner og bekendte på Facebook. For fanden da. Well, Bethesda. Slå jeg løs. I får i hvert fald tilsendt en masse, masse boldcaps i den nære fremtid. <laughs> jeg har en. Der er en fyr derude, der har mange flere. Jeg har Hvis I lige sound. Ja. så kan I del som spil. I har det to uger af gangen. Mm, mm. du, du giver din ene, han supplerer op med hans 200, eller 2239. Ja. Det, det skal nok blive godt. Slå os sammen. Samle de boldcaps. Yeah. Hvad, hvad er det der Jeg ved ikke om, om vi snakker om det sidst Men den der partition der er nogen der Prøver at lave for at få det der Hvad var det for noget? Det er et Metroid spil De for det til at Federation Force Eller hvad det hedder Åja oh, yeah, for det cancelled. <laughs> ja Jeg skal ikke udvikle det for helvede <laughs> <laughs> Ja rigtigt Er ja, der sket noget nyt på den front Jeg tjekker lige Det er det jo live Petition for cancellation Of Metroid Prime Federation Force der er 4.533, der har sagt, ja, yeah, det gør vi, vi er fælles om det her. Men den, der startede den her petition, vil rigtig gerne nå op på 25.000 folk. Så Uha. der er lidt endnu. Lige 21.000 sådan cirka, der lige skal gå ind og sige, nej, det her spil, som vi selv kan vælge, om vi vil købe eller ej, det gider vi ikke have på markedet. Hvor mange underskrifter er det en af for at kunne starte et dansk parti? Er det 10.000 eller sådan noget? <laughs> dansk parti? Det kunne være, det kunne starte et dansk parti. Altså Danmark er jo ikke så stort. Så. Nej. Et dansk parti, der kun står for Metroid. Forstået? Det er det eneste partiprogram, vi har. Mm. Vi, vil gerne lige, vi vil gerne give os stemmer i regeringen. Ja. Hvis bare ikke kan love os, at I støtter os i den her, så må det lægge pres på Nintendo. Ja. Vi får at vide af Nikolaj Balle, at det er 22.000 underskrifter, vi skal bruge for et dansk parti. Det sagde 200.000. 22.000. De <laughs> 22.000, okay. Jamen, så er der, der er lige lidt vej op endnu. Hvis de er på 5.000. Okay, de, de er så få, Så de ikke engang kan starte Dansk parti, altså, så må de lige tage sig lidt sammen. Ja. Hvis de var det der er stoppet. Nu må de lige. No cancellation for you. <laughs> vi får et forslag fra Erik, der siger, hvis vi ikke har flere nyheder, det har vi så set ikke, øh, kan vi så ikke give vores meninger om de nye E3-spil? Og... Ja, hvilke tre spil skulle det være? Er der lige nogen, Vi lige kan komme øh... på, vi ikke har snakket om, eller måske ikke øh, har snakket mere om øh, end bare lige at sige, hey, der var det her spil, når vi videre til næste konference, bla bla bla. Jeg kan da snakke... Jeg kan starte med XCOM. Det nævnte vi jo sidst. For... Ah, ja. Yeah. Tror jeg. Jeg glæder mig stadig rigtig meget. Ja. Yeah. Jeg synes, det er rigtig spændende ud. De er med nogle smarte ting. De har blandt andet også lavet et stealth-system, når man er nede i kampene, hvor ens... Øh... Enhed de så sådan kan snige sig frem Ved at gå fra cover til cover Og så stille sig i en øh, taktisk øh, Fordelagtig position Før de ligesom øh, engager Og det ser dem spændende ud Ja yeah. ja Exciting jamen, jamen Jamen altså jeg har Jeg har allerede snakket lidt om øh, At jeg synes Horizon Ser spændende ud <laughs> Så det er jo det er meget fint Det er ikke så meget vi ved om det Men det er lovende Og Ja, yeah, jeg giver Gorilla Games The Benefit of the Doubt. De kan teknikken. Kan de så også det spilmæssige? Og kan de finde ud af at lave en ordentlig kvindelig hovedkarakter med dejlige stemmeskuespil, der hele tiden snakker til sig selv? Og pokker. Ja, der har jo været. Hvad det hedder. De havde jo en. en hun kan jo ikke spille hende, men hun har også lidt en hovedkarakter i Træerne, ikke? Nej, undskyld, Fjern. Gilsson. Shadow. Forl. Shadow. Og jeg har ikke spillet Shadow ud over den der standalone co-op edition, så beklager. Det ved jeg ikke, om ja, der er nogle guerrilla-fans, der spiller killsungen derude, der kan sige mere om. Der er en eller anden kommando-agtig altså uh, type. Der er en kvindelig karakter, der holder med skugnede, så man så befriende ah, okay. lidt igennem handlingen. Befriende? Spoiler warning. Ja, Ske. Ja. Ja, okay, okay. <laughs> Måske. ballet Ballehammer er glad for Unravel. Godt bud. Ja. Vi, vi skal støtte op om det lille Guy. Både dukken, og så sådan en meget nervøs talsmand. Eller øh, udvikler. Hvad med dig, øh... noget, jeg tænker, vi skal høre øh... din mening om? Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad vi snakkede om sidste gang, så jeg tager noget fra den her gang, så det er nok, Ghost Recon, Wildlands ja. det er nok mm. det sådan jeg synes var mest spændende især ja. fordi de viser noget af spillet og sådan noget, og ikke kun CGI som de andre ja. så. det er jeg er fedt ja, hvad, det så, bliver, det hvad bliver hovedfokus egentlig der? <laughs> altså det er, lidt... er det? jeg har hørt nogen sige at det minder øh, lidt om Army of Two no? <hømmen> Æ, eller det ligner det i hvert fald lidt eller er det mere i stil med de gamle Ghost Recon's, eller fortsætter de så de mm. kan gå til laveste fællesnævner, eller hvordan? Army ah, F20, det er jo sådan lidt ja, moderne skin på <laughs> Gears War næsten. Mm. Ja, Jamen, I, det ligner jo lidt det, lige faktisk lidt det der, hvad var det, det hedder Advanced Warfighter. Mm. En lille smule. Bare endnu større Ja. Yeah. Okay, okay. Stå, stå. Er det noget, <laughs> er det noget, du... Uh... Det er godt, Nikolaj Balle. Det er så for sindssygt du? <laughs> uh, er det så noget, der skal spilles k-op Find... med noget ghost recon? Uh, Måske. Måske. Yeah. Nikolaj Balle spørger også til Hitman. Uh, jeg ved ikke, om du også var væk lige før, Nikolaj Balle, men vi... jeg har nævnt Hitman. Jeg er glad for, at vores en smule dansker, uh, David Bateson, er med ombord som uh, stemme, fordi han er en dejlig mand, og det er jo også... De har også modelleret Hitman efter hans face i sin tid, så det er derfor, det er sådan en godt, godt match, så at sige. Og øh, jeg håber lidt på, at pressen har ret, når de siger, at Hitman-titlen går tilbage til den gode gamle stealth, vi så godt kunne lide. Noget i ja. retning af Silent, äh, Silent Hill 2, undskyld, Hitman 2, <laughs> Silent Assassin og Bloodman, Blood Money for eksempel. Hvis ja, de kan blande det, det stadigvæk sørge for, at de nye spillere ikke bliver alt for frustreret, well, så kan jeg godt tage et kig på det. Og jeg er jo meget stolt over IO Interactive her i lille Danmark, men jeg kan stadigvæk ikke skule min skuffelse over for Absolution. Så sådan går det jo Har du spillet meget Absolution? Jeg gennemførte det, og så var jeg Okay, du skal ikke tage det her negativt Men jeg har faktisk lidt respekt for, at du lige gennemførte uh, Hvad hedder det? Absolution Ja Og så uh, var... om en, en værdifuld uh, holdning om det Det var hårdt at spille for... en mission, og bare Fuck den og lort, og så <laughs> man kunne, man, Det kunne man måske godt, fordi mm. det er lidt en del anderledes men... Ja Og jeg, men... jeg kan ikke helt huske er der egentlig ikke kun To assassination-missioner øh, i det spil, hvor man sådan starter ud med sin, øh, med sin suit, suit åben område, og man kan tage så god tid gemme sig i mængden, fordi problemet med Der Absolution mange, ja. var jo, at det var ufattelig lineært Og som jeg også øh, sagde i sin tid med Absolution, selv når det gik godt, selv når jeg faktisk øh, klarede mig okay, og fik fuldført missionen, så var jeg ikke øh, underholdt, og jeg... Jeg følte ikke, at det var sådan, at jeg ville spille et Hitman-spil øh, i den indpakning med det fokus og de øh, hjælpemidler og underlige AI, hvor man konstant skulle bruge øh, hvad hedder det der, det burn-meter eller instincts-meter, instincts fordi ellers så kiggede de igennem din diskrej, selvom du gik lige så stille over hjørnet. Har du spillet øh, Blood Money? Ja, det det faktisk. Altså, jeg har spillet Blood Money mere, end jeg har spillet Saldane. Så... Okay. Det, er, det er også en god opdatering på formularen. Ja, jeg synes er det, faktisk, det er deres højdepunkt. punkt. Ja, det ja. synes jeg også. Altså, jeg, har, jeg har jo ikke spillet de senere spil, men mm -hmm. jeg synes i hvert fald, at ude af de første tre, det er også klart det bedste. Ja, ja, de første tre på konsol. Ja. Fordi uh, Hitman 1, lidt specielt, uh, på PC'en. Og Nicolaj Balle er enig med kritikken af, af Absolution. Han kunne aldrig rigtig komme ind i det. Så ja, okay. der, der kan man bare ja. se det. Det, det er godt, hvordan vi kan have vores forskellige meninger mm. øh, her på GameTest. Ja. Mm. Directly to you. Uh, det er godt, vi kan være åbne over for vores uh, uh, ros og ris. Og uh, uh, apropos GameTest. Og ja, i chatten selvfølgelig også. <laughs> uh, Nikolaj Ballet skrev også uh, lidt tidligere i chatten, at uh, Mirror's Edge Catalyst uh, så også interessant ud. Men det er selvfølgelig svært at bedømme ud fra, hvad vi fik at se, siger mm. Nikolaj Balle. Ja. Enig. Det, Enig. Det, det lignede også bare de gamle spil, Eller rimelig meget. Bare ja. bedre grafik. Så der var, var ikke meget mere at se end det. De lavede det mere open world, sagde de. Ja, ja, det er jo vist en open world. Ja. Så du går ikke fra en mission til en anden mission til en, øh, tredje. Du bevæger dig bare rundt, hvor du, du har din opgave. Ja. Jeg har ikke ja. noget forhold til det, må jeg indrømme. Altså jeg er glad for, at de laver en forestillelse til det. Men ud fra det, vi har set, der er sådan lidt... Ikke, altså ikke ligeglad med, at sådan er midt hype noget. Ja. Det er ikke. spændende nok, når det kommer videre. Ja, jeg er lidt øh, overrasket over, at de øh, fuldstændig dropper gunfights, så du kan ikke tage nogen våben op, ligesom du lige hurtigt kunne i det første mm -hmm. spil. Og ja, det ved jeg ikke, konceptmæssigt, så kan jeg faktisk godt lide ideen om, at man lige hurtigt laver noget parkour, et cirkelspark, det er så mere en fjende, bruger shotgun shells, smider våben <går> det væk, det er så mere end fjende. Huh, giv mig din gang, og så lige okay. uh, bruger et shotgun skud, løber videre, fordi man, man skal uh, fortsætte momentum, og så af Selvfølgelig så referencepunktet er det første spil, hvor det ikke var optimalt, og man måske godt kunne fornemme lidt, at DICE inkorporerede det lidt, fordi at Guns, they know about them. Um, men mens, mens stadigvæk, det, det, det kan nok godt fungere, så jeg håber ikke, at det ender med at være en begrænsning, at de simpelthen tager det væk, fordi de, de kunne sagtens bare vælge at, øh, komme til den konklusion øh, meget hurtigt udvikling og sige, om det, øh, så sender vi en rigtig besked med det her nye Mirror's Edge. Ingen gunfights. Så har vi en god, så har vi et godt tema lige der Det bliver pøblen glad for Ja, ja, ja, ja Jeg synes vi kommer godt igennem en masse her I vores 50 ekstravagancer livestream Ja Så det kan jo være der er en del der hører den her podcast Som ikke har set vores livestream Men dem der har været her med under rejsen mm -hmm. Takker jeg fordi I ville være med Og det var rigtig hyggeligt her. have det, det, er rigtig, det er rigtig dejligt at vi kan få startet på det her, og det er dejligt, at der er interesse for det. Selvom at, øh, det selvfølgelig er en lidt anden øh, stemning og stil, end man er vant til fra gametests, podcasts. Men i hvert fald, så øh, folk de skriver stadig i chatten, så, så er de klar ja. til at gå tilbage. Åh Erik, det vil jeg også rigtig gerne. Det, det skal vi finde ud af en dag. Pirates, Viking and Knights, det skal gøre et comeback. Det noterer jeg lige ned. Hmm. Det gør det, Erik. Og Nikolaj Ballet, du må hygge dig med The Witcher. Yeah. <laughs> <laughs> I hvert fald så, ja, Hoff would you take us out, boss man? Altså, man kan jo se mere fra GameTest, anmeldelser og videoer og alt muligt andet spøjst ind på vores YouTube-kanal. Mm -hmm. Den hedder GameTest Danmark. Det er også det er vores uh, Twitter-konto, hedder, som du med hård hånd styrer for dem. <laughs> <Ja, Og>, uh... <laughs> jeg er bagud. Jeg skal nok få planlagt nogle tweets, der kommer frem til jer. Ja, og så kan man også join hos Facebook-gruppe, mm -hmm. hvor vi hedder Group Game Test, eller vores Facebook, hvor den bare hedder øh, Game Test forever. Forever. Ja. Forever, forever, forever. forever. Så er der bare at sige tak for den der gang, yes. Det er hyggeligt. Tak fordi ja. øh, vi kunne få det arrangeret. Ja, tak for den ja. der gang, vi snakkes. Tak for den her gang. Okay, ja. Ej, hej. Øh, nu kan man vinke.